Anyám, anyám, édes jó anyám, hogy miért hoztál engemetet a világra? Mi a helyzet elvtársak? Hogy ígyek a fityeg? Maradjunk abban, hogy amíg nem válaszolnak arra a kérdésre, hogy ígyek a fityeg, addig én itt csak teszek és toszok. Tesze is fosza leszek. 061 712 42. Mi a helyzet? Van -e egyáltalán helyzet. Annak idén, amikor én Kalocsán katona voltam, mert én voltam katona is bizony. Szerintem mielőtt meghalok, leszek még halott orosz katona is. Tehát nem elég, hogy én már láttam karót varjon, vagy varjon karót, mert pont kérdés, fehér varjút karót bonyolítsuk. Látják, már el is, meg is jött az első SMS-es. Éde da túda dí da dúda Hát igen, ezt majd le kell fordítani magyarra. Szóval, édes bogaraim, ott minden reggel, vagy este, vagy reggel is, este jelenteni kellett az ügyeletes tisznek, rövidítés üti. Hogy volt -e esemény, rendkívüli esemény. Hogy mi volt például rendkívüli esemény? Hát mi volt rendkívüli esemény? Rendkívüli esemény volt, amikor Valamelyik őrmester segrészegen, ami is a 14 ilyen uliaknak nem, a fölött is csak korlátozott mértékben ajánlott, segrészegen felgyújtott valamit, de kizárólag azért, hogy ki lehessen rendelni valamelyik üteget, mondjuk minket, a 120 mm-es aknavető üteget, hogy oltsuk el. Unatkozott. Vagy kíváncsi volt arra, hogy hogy tudunk oltani, vagy arra gondolt, hogy végül is nagy kárt nem fogok okozni. És akkor mi eloltottuk. Egy bizonyos idő után sejtettük, hogy nem öngyulladás történt, mint nem tudom, január volt, és mínusz 20 fok. De hát Istenem, ez volt a dolog, ezt csináltuk. Szóval az a kérdés, esemény rendkívüli esemény volt -e, és nem most Ziga Zsuzsának, tehát, tehát legyen más is. Nem azt mondtam, hogy Ziga Zsuzsa ne telefonáljon, ne ő legyen az első, ne Horváth Péter, tehát ne legyünk olyanok, hogy névsorolvasás. Szili László sok szempontból nem tartozik a szívem csücskéhez, és ennek alapvetően személyes okai vannak. Um, de tegnap nagyon elégedetten olvastam a Bitó megemlékezését, és ha azt kérdezik, hogy alapvetően miért? Azért, mert ez a megemlékezés, habár sok helyen volt hebehurtja De nem azt a szellemiséget képviselte, és nem azt a szellemet, amit Széli László egyébként szokni hozott, hozott szokni, és ezt kivált kép a legutolsó mondatban lehet tetten érni, ami több mint zseniális. Tehát a hebehurgyaságát úgy, ahogy el lehet felejteni az utolsó mondatáért, és én szívem bőrülök annak, amikor az ember valakit elkönyvel valamilyennek, és aztán egyszer csak kiderül, hogy Hát van, vannak olyan körülmények, vannak olyan hangulatok, vannak olyan helyzetek, és ezek teljesen kiszámíthatatlanak, hogy rácáfol arra, hogy ezt szép magyar módon ki lehet fejezni, arra a képre, ami róla kialakult, vagy amit mi róla, vagy amit én róla kialakítottam. És ez mindegyikünkre vonatkozik, és minden pillanatban vonatkozik. Elkönyvelünk valakit valamilyennek, aztán szerencsésebb esetben jobb, szerencsétlenebb esetben rosszabb bizonyítványt állít ki magáról, természetesen valamilyen megkülönböztetett helyzetben, mert elsősorban azoknak van jelentősége, az hogy minden megkülönböztetett helyzet, attól megkülönböztetett helyzet, hogy mi annak tartjuk. Ha a hátul a gyerekét. Nem vásárol két személyes kosarat semmit. Hát értem, mm M. <gül enrolled> De én most már nagyon sokat pofáztam ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy nem fog történni semmi sem, ha nem telefonálnak. 06, 712, 42, 6-7 fok van, tehát kifejezetten meleg. 6 óra 53, 4, 5, 6, 7, 8. Talán 18-a van. 5-7 van még előttünk és aztán egy kiszűnött. Hogy mekkora, azt még nem tudom. No, Jó reggelt. Jó reggelt. Azért se fogok énekelni. Édesanyám sejhaj, miért hoztál a világra? Inkább dobtál volna a zavarosti Szába. Csak ennyit akartam mondani, és jó reggelt mindenki. Jó reggelt. Ezt nem ismerem. Apukám még annak idején ezt nem énekelték. Apám sokszor énekelt, és... Amikor ezt felidézem szűk környezetembe, akkor meglepődnek, hogy én milyen nótákat tudok, de hát ezeket alapvetően még születésem előtti pillanatokban tanultam meg anyám hasában. 06171242. Csak folyton folyvást. Most elmesélhetik, hogy mit láttak az ATV-ben, és mit hallottak a klubrádióban, de mi lenne, ha a saját életükről mesélnének valamit? Ha egyáltalán élnek. Azért mindenki nincs még az intenzív osztályon, az csak a jövőképe. Ma három órakor lesz, azt hiszem, izé-bizé, Gulyás Gergely féle izé, szalon. Tudják az, amit még a Lázár kezdett. Ilyen kakaó, meg piskóta, meg egyebek. És akkor elmondanak valamiféle rendelkezéseket, ami majd lesz itt a vírus kapcsán. Na jó, akkor elküldöm a holnapi meg a tegnapiakat, amire nem reagáltak. Azt mondja először ezt, elment aztán ezt, elment, ez is elment, ez is elment, ez is elment, sok SMS-et küldök, ez is elment, aztán megjönnek, így jönnek, mennek, olyan, mint egy sporti? Jajjajj. A Filipov nem tudom, hogy megelőzte a navracsicsot, nem tudom melyiküknek küldtem korábban, de ők ketten biztos, hogy fent vannak, vagy álmukban is küldenek válasz, SMS-t küldeni. Az ő hipergyorsaságuk egy nagyon fontos tényező az életemben. Nagyon bírom, hogyha valakinek írok és azonnal válaszol. Egyáltalán roppant türelmetlen vagyok. Ezt a közvetlen környezetem hát vissza tudja igazolni. Hogy roppant türelmetlen vagyok, az egy enyhe kifejezés. Szerintem, ha nem lesz ez a kejfejácsi, vagy hirtelen megöregszem, mint a gerő, vagy pedig, nem tudom, valami más foglalkozást választok, és abban is ugyanilyen aktív leszek, de el nem tudom képzelni, hogy tudnék -e ennyi sikert kudarcra halmozni, mint ebben a foglalkozásban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Volt tegnap az az interjú, avval a hölgyel koronavírus ténával. Így, Zója katarova Igen. Én be vagyok oltva, megkaptam mind a három oltást már. Van egy, van két kiskorú gyerekem, meg van egy ex feleségem aki gyakorlatilag totál vértékbe oltás és gyógyszerellenes. És kizárólag a saját fejfájását hajlandó gyógyszerel enyhíteni. És fizikai rosszul létet éreztem, miután ezt a integrációk hallgattam. A... Mi a helyzet a gyerekekkel? Hát egészségesek, hál' Isten. Hány évesek? 9-11. Őket Úgy még, őket még nem lehet beoltani, hatásom. ugye? Hát még nem, de, de a hölgy, ahogy hallgattam, indokolt lenne, hogy a gyerekeket... Azért éreztem. nagyon érdekes, amit mond mert euh, amikor nem zenét hallgatok, akkor össze-vissza különböző rádióadókat, és tennap a tilos rádiót hallgattam, és a tilos rádiónak vannak hírei. Ezek a hírek nagyon sajátságosak, de tényleg volt egy hír, talán ceglédről, de nem is a, a hely, a, bár hogy az érintett számára, a hallgatom tovább, ez egy gondolatjára mindjárt befejezem. Azóta a dolog lényege, hogy számot adtak egy másfél perces hírben, ragyogóan összeállítva, vagy valaki hogyan... Egy kétdiplomás pali, aki most online tanít angolt, mert nincs ideje, mert egyfolytában bíróságra jár azért, mert a két gyermekét nem engedi e, hozzá az édesanyjuk. Van havonta talán két óra láthatása a gyám, vagy nem tudom milyen hivatalban, és valami olyan szívszorító volt, és annyira zsen... Tehát hogy mondjam, annak idején a Kalipszorádióban volt olyan, hogy a Barta... E, és a mindjárt eszembe fog jutni, csak kell nekem örökké, Krisztok, hogy hívják? Ez Egri. Az Egri Viktor csináltak e, híreket, és akkor azt mondták, hogy nem tudom, a Csanádi utca 13-ban nem működik a lift, és ezért özvegy kisnének, nagyon nehezére esik nap fölmennie a lépcsőn. A gondolati ez zárva, és azt folytatja, hogy tehetetlenül nézi, hogy? Hát azt, hogy... hogy tehát ha rajta múlik, akkor, akkor, akkor se lesz beoltva a gyerek, hogyha ö, ö, itt tényleg... Mert hogy nem önnél vannak a gyerekek? Nincsenek nálam, a gyerekek. És miért gyakran látja őket? Én, nincs a láthatással probléma. Tehát az... Önnek olyan rendelkezése idézőjelben vagy jogilag nincs. nincsen? Nincs, nincsen. nincsen. Közös megegyezés kellene ahhoz, hogy a gyerekeket majd, de egyszer, hogyha lehetséges, akkor beoltsák? Hát eh, eh, először meg kéne értetni vele, hogy ez fontos, tehát, eh, és erre nem látok esélyt. De mi van, hogyha önnél értetve, vannak a gyerekek, és egyszer mondom. csak fogja magát és elviszi őket, azzal azt kockáztatja, hogy soha többet nem láthatja őket? Nem tudom, de, de szerintem, hogyha lenne akarom és módom, megtenném, tehát nem hezitálnék ezen, hogy utána mi lesz, az megint más. Ez beszéd téma volt önök között is? Hát gyakorlatilag ez, ez az oltásnak gyógyszerelemesség, ez, ez, ez régóta beszélt téma, mert ez a, a, a kötelező gyerekoltások terén is állandóan fölmerült. Miért van rá szükség, minek, e, ilyen Tehát Ezért látom én reménytelennek azt, hogy, hogy ez Tudományosan ellenesség. megalapozott, vagy ő magas csinált egy új tudományt, a volt felesége? Még egyszer ezt nem értettem. Vannak saját tudományos tételei, vagy esetleg orvos, tehát hogy milyen, milyen, milyen tételekre hagyatkozik akkor, amikor ilyen döntést hoz, illetve ilyen döntést nem hoz? Mármint a felesége. Internet. Internet. Hmm. Internet. Tehát igen. Hihetetlen <síthat> egyébként. Tényleg. Ja, az... Té -tényleg. Hogy egyébként, ha nem lenne internet, vajon ugyanilyen döntés hozna -e, vagy sem, ki tudja, és akkor gyakorlatilag ez egy permanens feszültség és permanens téma, akkor is, ha nem beszélnek önök egymással, beleértve, ha jól értem, akkor ön a felesége, a volt felesége miatt is aggódik, mert ő se szeretné elveszíteni, amiatt, mert ilyen konok oltásügyben. Igen, mert beszélnek a gyerekeknek. Hiányos, és neki nincs egy partnere, aki rávenné arra, hogy esetleg mégis látogassa meg nem, nem, nem. Most egy olyan környezetbe él, ahol csupa ilyen ember veszi körül. tehát... Milyen az a környezet? Milyen az a környezet? Hát ez a, ez a hogy mondjam, tehát jurtában élünk. Biztos találkozott ezekkel a, a, a dolgokkal, különböző. Ilyen szektásodott gyakorlatilag. Érted, nem, nem akarom kifaggatni a teljes életéről, de azt árulja el nekem, hogy amikor feleségül vett, és amikor önök jártak, akkor már benne volt a magja ennek, vagy ezt esetleg önültette belé, vagy ez hogy a frázimokban történt? Nem, nem. Ez, ez, ez úgy benne volt, de, de ez az évek folyamán ez úgy lett egy erősebb és erősebb. És ennek volt valami oka, mert ezek nem történnek véletlenül? Hát nem, hát... Kereste talán a helyét. És itt megtalálta? Hát itt, jegyzék szerint, igen. Ez nem egy rossz dolog egyébként, és akkor Budapesten kívül él valahol? É, igen, igen, igen. És igen. ott élnek a gyerekek is? Igen. Ez valami kommuna? Nem, nem, nem. nem. Ez úgy nem, ez, ez egy normális családi állapot, de, de időnként meglátogatnak ilyen különböző ilyen helyeket, ahol jól lesz itt magukat. És amikor önnél vannak a gyerekek, majd visszamennek, akkor beszámolnak arról, hogy papa, milyen furcsa, ahogy anya így élte meg úgy? Nem, nem, nem, nem. nem. Ez nem, nem téma. Tehát én nem foggatom őket. Hát de ez nem, nem kell faggatni őket, tehát ezt elmesélhetik önként is dolgokban. Nem, ők, ők ezt, nem, ezt nagyjából a gyerekeket kihagyja ezekből a dolgokból. Öh. Tehát akár... Úgy is mondhatjuk, hogy teljesen normális hétköznapi életet élnek. Valóban, amikor nálam vannak a gyerekek, akkor, akkor elég sokszor előfordul, hogy, hogy ilyen helyeken találja meg a helyét. Meg gyakorlatilag az a mindennap. És, az... és a vállásuknak ez volt az oka? Nem, nem, nem ez volt. Abszolút. De oka. önt még csábította az együttélésük folyamán arra, hogy Pistakarcsi Zoltán, gyere velem és éljünk ilyen körülmények között? Volt rá, e, igen, én ezt elég hamar e, lerendeztem. Mennyi ideje váltak? -e? Három éve. És mindig voltak együtt? Tíz éve. Igen, hát a gyerekekből. Hát már ugye hamarabb is lehettek, igen. Milyen foglalkozást űz ön és ő? Hát egy ingatlanos, én meg egy buszsofőr vagyok. És am közben vezeti a buszt, a közben ez jár a fejében? <gül> Hát sokszor igen. Hát... És milyen az amikor a saját szakmájában azt tapasztalja, hogy azért nem lehet kötelezővé tenni az oltást, mert hogy sok kollégája oltás ellenes és olyan kiesés lenne, amit egyébként egyik üzemeltető volán, BKV, ki tudja mi minden még, nem akarnak vállalni. Én ezt igazából nem is értem, hogy én, én, én az embereket nem értem, tehát... Ez egy nagyon furcsa pillanata az életünknek, mert sokféle vállata, sokféle útelágazáshoz érkeztünk az életünk folyamán, ilyenhez még nem. Hát igen, hát sokszor azt tapasztalom, hogy... Hogy tényleg látszólag, jó, nem látszólag, normális emberek, mikor valahogy az valamiért szóba kerül, olyan elképeszt indokot mondanak arra, hogy, hogy ő miért nem oltatja be. Hát ezek az összesküvés elméletek, hogy csippet ültet. Hát meg a masz használat a buszon. Meg akár a masz használat. Hát ebbe nap, mind nap küzdeni kell. Ez, ez nagyon fárasztó. És én küzd? Hogy? Én küzd. Én szó, igen, én, én szóvá teszem. Hogyne? Van, aki nem. Tehát lehet, hogy az is baj. Egyet Hány éves a volt feleség. Hú, most számoljunk. Szerintem. 49. Uh -huh. Hát bízzunk a jó Istenben. Hát, mi a franc nyavaiakorságban bízhatnánk még? Hát én, én, a én a megmondom őszintén, én, én, én, én, én, én, én tehetetlenek érzem magam egyénként. Tehát én gyakorlatilag... Mindannyian tehetetlenek. valamit a valamit a, a kormányunktól, hogy nem, ez nem a kormány. Figyelj, sok rendeljel. mindent lehet a kor kormányra fogni, de ez itt legfeljebb akcelerálja az emberek viselkedését, és nem a kormánytól élnek. Bár a Fidesz lennénk ennyire hülyék, mert akkor azt lehet mondani, hogy tényleg elég egy kormányváltás, és hirtelen csak normális emberek lesznek itt, de ez egy eredmény. Na jó, hát a, a többi nép sem olyan, hogy, hogy mindenki tökéletes. Tehát azért azért egy kormánynak lenne dolga, hogy, hogy olyan dolgokat is akár ráerőltessen az emberekre, amik lehet, hogy... Nem jó nem rá, megkeresem majd, hogy a kóbor decemberben így nyilatkozott a Bliknek, mert ez nagyon tanulságos. Az iskolatársak valamiről beszámolnak a gyerekeknek? Nem, nem, nem Nem igazán. Nem igazán. Köszönöm, hogy hívott. Sokan nem értik, én nem telefonálok műsor közben, dolgozom. Tehát a, a telefon ez egy, lehet négy, egy komputer is, ezzel jobban kiismerem, van. Nem tetriszezem, bár tetriszezhetnék is. Ha közben tudok műsort vezetni, a tetriszezhetnék. Olyan mondás nincs, hogy magyar ember műsor közben nem tetriszezik. Ráadásul banánt is eszem, tehát szinte mindennek ellen mondok. Hol van ez a fránya? E-mail. Jó reggelt! Rajta van még a horgon vagy leesett? Igen, igen. Szia, Palguta József vagyok. Szia, szívem! Hát képzeld el, hogy a volt feleségem esett covid az első. A Judit? Igen, és ráadásul ez az egész a, a virágtól indult, hogy ő mondta, hogy nagyon szarban van az anyuka. És éjszaka, éjfél és tíz órakor kerestünk neki orvost, és a virágot is sikerült ezzel megnyugtatni, jobb lenne, hogyha cselekedne. És úgy néz ki, hogy órákon múlott a dolog, hogy, hogy nem hanyagolja a dolgot. És a tanulság, tudod mi? Hogy utána visszahívtam a barátomat, aki segített orvost találni, a barátom meg azt mondta, hogy most halt meg egy ismerőse, aki konkrétan így, így, ahogy az előbbi hallgató elmondta, hogy ők nem oltatják magukat, és a férfi az megúszta, a feleség meg nem úszta, és egy másik ismerőse meg két nap múlva halt meg, aki meg 40 évesen, Frankon, alig érzett valami pr problémát, nem is érzett, és másnap nem kelt föl. Ennyire durva és gonosz ez a valami, és ugye a volt feleségem be volt kétszer oltva, és a harmadik oltásra várt, szóval gyakorlatilag ha hamarabb, megy valaki oltatni még, az is segít magát. Ennyi tanulsága van a dolognak, borzasztó. Gyógyulása volt feleségednek, menni hamarabb. Valaki kérdezi, aki holnap lesz a vendégem, hogy hova megyünk utána reggelizni, és én küldtem magamnak egy e-mail, de most nem találom. Az Apor Vilmos téren milyen reggeliző van? Valami font franciás neve van. Na, no, kitakit. Á, ah, megvan. a Petro lesz a vendégem fél kilenctől. Erről meséltem önöknek, hogy milyen fantasztikus találkozás volt volna. A kóbort akartam megkeresni. Hifasztak közben. Igen, itt van. Azt mondja, 2020. december 23-a 3 óra 30 perc blick. termék hallottak. Azt mondta Kóbor János, Sejtettem, hogy lesznek ilyen kivételek és szabályok. Ugye ez arra vonatkozik, csak hogy az elejére menjek. A személyiségok durva megsértése, ezt gondolják a hazai sztárok a Covid igazolványról. Egy lépéset tehetünk majd ezen túl nélküle az ezentúl nem szerepel a cikk címében, azt én tettem hozzá. Tehát, Kóbor János, sejtettem, hogy lesznek ilyen kivételek és szabályok. Egyelőre nem gondolkozunk azon, mikor és hol lépjünk fel. Sosem oltatom be magam semmivel, az influenza elleni vakcinát sem kértem, és ezt sem fogom. Szerintem az, hogy oltáshoz lesz kötve ki, hová mehet, a személyiségi jogok durva megsértése, mondta az omega énekese Kóbor János, aki tavaly ilyenkor 77 éves volt, talán azóta már 78 lett. Hosszú életet, boldogságot, egészséget, de az előbb vissza kell térni az intenzív osztályról. Tegnap átvitték egy másik kórházba, amihez igen magas segítséget kellett igénybe venni. Az én környezetemből is volt olyan ember, aki ezt és közben járt. Nem kértek arra föl, hogy részleteket mondjak. De ami az orvosi ellátást illeti, az mostantól kezdve maradéktalanul, és eddig is elég jó színvonalon adott volt ahhoz, hogy visszatérjen a mélyaltatásból. Most már csak az kell hozzá, hogy eljön az a pillanat, amikor az orvosok így döntenek, és aztán a természet megengedelmeskedik és felébred. Hajrá Óbor János! 061-712-42. Jó reggelt. Jó reggel, György. uram! Figyeljük! Hát Kóbor János kapcsán nagyon-nagyon dukkolok neki, de nagyon bánom ezt, amit felolvasott nyilatkulatát. Abban a házban születtem, amiben ő felnőtt, úgyhogy nekem apukám mesélt róla, hogy még fiatalon, mit, mit, milyen hangosak voltak. A másik dolog, amit akartam magának mondani, hogy ismerjük egymás most már kismillió éve, de még soha nem kérdeztem, meg, János, hogy maga valaha dolgozott jogászként? Igen. Igen. Igen. A művelődési minisztériumban. A minisztériumi De titkárságon, Fűr Sándor alatt. Na ugye? Nem csak azért jutott eszembe. Nem volt tánapia... egy dicsőséges fejezete az életemnek, és nem lesz márványtábla rólam a fölé <síns> Nem, csak a hogy őt az olyan dolog, mint, mint, mint hogy a, hogy biciklizés lehet elfelejteni, na mindegy, csak hogy, hogy konkrétan a tegnapi beszélgetése a Márküzal Péterrel, hogy én néztem a, a, az Alasszár közben és valahogy, valahogy az volt az érzésem, hogy maga inkább az apukájára üthet, hogy inkább orvos, mint jogász. Szóval, szóval olyan, olyan, olyan figyelmesen, jegyzetelt közben, időnként közbekérdezett, nem horkant fel, mert bevallom én időnként felhorkantam itt magamban, meg, meg most nincsen, nem tudom, a csetablak nem, nem jelnik meg nekem legalábbis, hogy itt, itt időnként bejöttem a csetablakba néhány dolgot, hogy, hogy olyan, olyan, olyan áldott türelemmel, mint egy, mint egy, egy öregű doktorbácsi, aki hallgatja a paciens, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj, fáj, időnként közbekérdez, Meghallgatja, bólogat. Én vagyok Ciszi Csosi, az öreg suster. Az is én vagyok. Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban, a világban. Andrásos meg a fejhallgató nem működik egyformán. Kicsit. De talán. Vagy megsüketültem a bal fülemre. Nincs egy ilyen méter az ember bal füléhez, hogy halljon jobban vele? Ismerj meg engem, tídelem. Ha élhetnél a hónapot, napot tenném a napot. Csör rám. Fényesen. Bokron kertetménk, a détmesszőjném, nyomában. Akkor nem ott. Na, fütyülni azt nem tudok. Fütyülni sem tudok. Hölgyeim és uraim, hityeg-fityeg, 061 712 -42. De tényleg meg, hogy a vérüled a mai Az lássalak ismerj meg engem, én a fény voltam, én már ember lettem. Kicsit torz a jobb oldal, az meg itt gyűlök. Köszalak, ismerj meg engem. Tessék? jó, ja, ja, rendben. Elbaszták a felvételt. Kereshetnék a világban. A világban. nem hosszú haját. Az úton merre járt nyomát. Rend, szaladnék. Nyomában. Csak itt van a nyomában. 01.712.42. 712 csosi az öreg Schuster kéri öreket, hogy hívják fel és mondják el, hogy hogy a fityeg. Áll-e még az ősbetelzi házat? jön az este. Amilyen szövege van ennek, Budapest 10 lett az Adam is. Kis harang kis válaszol rá összri hangom Bim bimban bimban Lementel jön az este mába csak hul a kezemledem Hátos fokorölé Egy madár arud mit ér Nézd ott egy fog meg Jó reggelt! Mi a helyzet? Az egész levesz Kényes keverték. És itt áll a zongorán egy régi, régi, régi, régi, régi, régi lámpa. Talpán zöld hogy fény a tűzést láss! Az éjszakában. Petróleum. <gül> Milyen szép a lángja. Ha nem énekelek, akkor telefonálnak? látom, nem azért ne akadályozza önöket a telefonálásban. Az elmúlt időben volt olyan kejfejáncse, mint a youtube on csak a Youtube-ban több mint 10 ezeren töltöttek le, és akkor jön még a Facebook, tehát azért ember van, jó, nem Radio really feltétlenül, de van. Lehetne telefonálni, de nem akarnak. tudomásul van végül. 061-712-42. Megint nem aludtam túl sokat. De elúdni nem fog itt a kaverák keresztüzében. De megpróbálhatok, adásban még úgyse aludtam soha. Óra bérben alszom. Mi ez a hang, Ádám? Tudják, Dániában van az a tévé este 10 reggel 6-ig gyerekeknek, ahol különböző embereket mutatnak aludni. Ugye gyerekek ettől egyébként jobban elalszanak, nem tudom, nemkor láttam akkor már rég nem voltam gyerek. Bár sokak szerint infantilis vagyok, de nem mindenki, aki infantilis gyerek. Egy fordítva is áll, nem minden gyerek infantilis. De és arról szó, hogy aludni fogok, vagy mégsem egy 712, 122, 12, azt még úgy tudtam mások előbb bebizonyítani, hogy beszélek-e álmomban. Jó reggelt! Jó reggelt, János! Münchenből Szaléz vagyok! <gül> Mit javasol? Ott, van, ott volt a levele, én arra nem tudok válaszolni, tehát én, én magam nem végzek ilyen tevékenységet és semmi olyat nem tudok, amit tudtam volna ajánlani, ezért nem válaszoltam. Aha, jó, gondoltam, hogy valami ilyen oka ez, lehet. Ez, ez, ez, ez áll a háttérben. Köszönöm. Közben egyébként beszélgettünk, csak szerintem nem... Tehát közben kétszer beszélgettünk, én voltam az, aki a Máriásról is kérdezte, mert múltkor elcsíptem egyébként azt a beszélgetését a Máriásról és a Vahornal, és akkor erről akartam faggatni, csak nem tudtam kifejteni. De végülis nem, nem is annyira érdekes ez a téma. Az elmúlt időben olvasott valami jó könyvet? Az a helyzet, hogy amióta dolgozom, azóta nem jártam úszodában, csak akkor, amikor egy hosszú hétvége volt, és könyvet is utoljára akkor vettem a kezembe. Egészen elképesztő, hogy az a fajta életmód, amit így folytatok, az egy olyan idegállapottal és egy olyan fajta lendülettel bír, amely az olvasást az elmúlt hetekben, leszámítva ezt a pár napot, amikor viszont faltam a könyveket, kizárta. Uh -huh. Visszaemlékezve valami jó könyvet... Olvasott az elmúlt időben, az úszódási szakálló. Ne básd a a régóta ezt kezdtem olvasni. Uh -huh. És. Hát nem tudom, nem jutottam még a végére. Uh -huh. Mit, még milyen nap vár magára ott Münchenben, a, az izében, ott a múzeumban? Majd hosszú, változtattunk a szabályokon, most már minden kultúr intézménybe csak két gével, tehát csak oltottak és csak átesettek, tehát felgyógyultak léphetnek be. Ma hosszú, ma este 8-ig euh, dolgozom, de szerintem a Zámlunk bollertban fogok dolgozni, a Boller gyűjteményben az a múzeumunk egy pici része, és szerintem én leszek a kasztás, úgyhogy ma nekem lesz időm olvasni bőven, mert nagyon-nagyon ritkán tévednek oda be az emberek. Ha valaki műntyenbe jár, akkor ugorjon be, és beszélgessen a... önnel. Igen, is beszélgessen valam könyvekről, vagy bármire. Rendben, van. Ez, de végül is ez egy elég szokatlan felhívás. Én megnéztem a Gerhard Richter kiállítást, mert azt hittem, hogy bezárják, aztán kiderült, hogy mégse zárják, még két hetet. Biztos bennem van a hiba, én nem voltam érte oda. Megnéztem a szényei mersét is, igen. Jobban festenek, mint én, de ez még nem egy nagy szám. 06171242. Ez még csak várat magára. Hogy szerettem én ezt a számot? Ezt mindig elmondom. 4 négy perc, akkor felhívom aztán 9 óra környékén, Kis Ambrust, akinek fél órájában, van, lehet, hogy lopok néhány percet, és már 8 óra legvégén, még 9 fel hívom. Öreget Öreget, Pálas József vagyok, és és a, a olvasással kapcsolatban szeretnék Na még Én egyszer, mivel a kapcsolatban? Olvasással kapcsolatban Igen. a Igen. Igen. Azért olvasom a Copperfield Dávidot, mert azt mondta ön még egy éve, hogy nem ért mindent mereményi könyvében, mert, mert régóna olvasta Copperfieldet. Én most jutottam el még a Copperfieldet, azt utána gondolom majd jön a magyar is. Teljes. Úgyhogy ennyi az egész. Nagyon szívesen. Máskor is. És kialakítottam egy kis kuckót a lakásban, ahol talán többet fogok olvasni, de nem hiszem, hogy ez helyi függvénye. Csináltam magamnak egy gyűrkabint. Holnap a Filippov lesz, Navracsics lesz, Horvácsov, aztán pedig Petrovivel. Ott fog ülni. Mert hát még egy oka van annak, hogy viszonylag keveset olvasok, hogy az egy életmód. Ahogy én élek. Mármint maga a kejfej Ancsi. És ez egy olyan, én ezt a pörgés szót nem szeretem, nem szoktam használni, ez egy olyan fantasztikus fordulatszámmal jár együtt, amit egyébként nagyon nehéz elérni, aztán az ember nem szívesen adja. Akkor is, hogyha keveset alszik, akkor is, hogyha egy problémás palé lesz belőle. Hogy, hogy egész egyszerűen az nem ad olyan nyugvó pillanatokat, hogy az ember, tehát hogy, hogy az egy ilyen kolibri rebegés a világban. Tehát ez valami hihetetlen, ugye, hogy a kolibri hogyan tud egy helyben lenni a szárnyának valami olyan sűrű rezektetésével, ami ezt előidézi. De az teljesen igénybe veszi a kolibrit, bár még sosem beszélgettem kolibrivel jut eszembe. Tehát nem beszélgettem hozzá a múzeumi tereműrel sem, és Kolibrivel sem. Utóbbira nem tudom, hogy mekkora remény van. 061 712 A hétvégék azok elvileg alkalmasak lehetnének erre, de akkor az ember főleg alszik, meg, hát ahogy szokták mondani, pótolja a lemaradását a legkülönbözőbb területeken. Nem tudom, hogy tetszene önöknek, ha látnák azt, ahogy én élek. Én szeretem. Én szeretem. Elilag őzőm nincs, hogy a KFJ Jancsi Facebook oldalán milyen levelezés zajlik, mert hogy az nem az én fórumom, de ha netán ott vannak olyanok, akik uh, átszabíthatók arra a télféle, ahol beszélgetni lehet, akkor 061 712 42, vagy folytassák azt, amiről én sajnos sohasem fog tudom más Csak, Csak tudok róla. Hendrix sem játszik. Meri az életet A nagy világot Petróleum Lámpa Milyen szép lángja! Elvarázsol, Bámulsz, hogy mi van, nézel, mint a moziban, és két szép, az táncol. Petróleum, lámpa, milyen szép, a lángja, yeah. Mi legyen Gammapolis nyáriiek asszonya, űrültek órája, a számüzött hajnal a város felett, az arcnélküli ember, ezüst, eső. Gammapolis nyáriiek asszonya, ürültek órája, a számüzött hajnal a város felett, az arcnélküli ember, ezüst, eső. Van 70 másodperc a döntéshez. Semmesei a döntés. Köszönjük szépen ez volt a patödő, a táncsokkal a bővel a monival a és az eligával további jó az egyházat itt maradunk! Maradj velem, vagy homok a szélben. Van porodom. homok a célben, maradj velem! Igen. Jó, reg jó reggelt kívánok! A maradj velem! Maradj velem? Igen, igen. Várj, Istenem, ad meg nekem, hogy felegyen a gyárjék Nyár Istenem! Nyárjék asszonyát! Jöjj! Kinek volt nyáriiek asszonya? Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem mind a kettő legyen. Egyet lehet ez. Nyáriiek asszonya is, ha összejönnek önnél, akkor. Az gevasz lesz belőle. Szétfoszlott már. Egyszerre csak egy. Magányos tárgya. Az elhagyott színpadú. Főború cégek. És konokománya. Maradj velem. Egy lakát, Soha az életben nem játszottam, szerintem korralt. Volt Nexus, ezeket a lemezeket, mind Balázs Fecótól kaptam. Annak dacára, hogy nem voltam egy Balás Fecó rajongó, ismertsem a feleségét, apám betege volt az anyja, bármint a balás Fecó feleségének, vagy nőjének. De ez nagyon messzire vezet. Ez még a szocializmusban volt. Tudják, amikor minden rossz volt, és mindenki kommunista volt. Ha nem is hiszed, hogy hiszek neked. Amikor vége van az utolsó dalnak is, vagy hogy van ez? Amikor vége, A szöveg azért valamelyest van az, az utolsó, utolsó dalnak is. is. És a, a kurva életben vitte el a Covid-ezt a pacákat, és az összes többi nőt és gyereket. Beszeled, egyedül vagy a zajos töveg. A telefonomon nagyobb forgalom van. Te sem tudod, hol a Ma nagy velem, segíts nekem, vigyél haza! Fogd a kezem! Fogd a kezem, szeres nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a, és nehéz a szívem. Vigasztal, meg, ha nem is hiszen szemb lesz a holba. Oh, let me see, she Ég szebb éveimben Még gyermek voltam én Azt hittem, hogy mindig kék az én Anyám minden éjjel Megfogta kezem És az életről mesélt Rossonként fel. A zeneszerző halotta ki, énekel Megvánta mindent igazán hidd nekem Rájöttem, hogy nálad Nem találok, ki sem Kedvesem Hmm, kedvesem! Körülöttem nagy tömeg, Körülöttem nagy tömeg, De én egyedül megyek! De én egyedül megyek! Csak téged várlak! Csak téged hívlak! Szeretnék visszamenni hozzád, kedvesem És bánom akár könnyen, akár Nehezen Hosszú éjszakákon De legyed tőled távol sohasem Kedvesem Szeretnék visszamenni hozzád Megkereshetné a világban, a világban. hogy nem hosszú haját, port ha az útról jár, jár, nyomában. Jöttem hadlással a kis megy én a ember voltam, immár lettem. Jöttem, jöttem hogy lássolak, ismerj meg engem. Én hoznám a holnapot, főket a napot, süssön rá, lényesen. Árgombokron követném, rossz kedvét messze vinném, Ügyülnék az égben fel. Hűsíteném homlokát, éjjel őrizném házát, bámulnám álmában. Jöttem hazás alatt, ismerj meg engem, én a él voltam, én már ember lettem, nem szállok fenn már a földön jöttem Hogy hallgatnak?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 Kedves volt és szép. Kedves volt és szép. Szemébe mindig. Szomorú tűzég. Különös fény élt. Ez már egyszer volt? Arca halvány volt. Sose tudtam miért. Mint a sápad volt. Let's see what's Jó reggelt, úr, Horváth Gábor vagyok. Jó reggelt. Az önkormányzati választás idején elég sok polgármester kampányolt azzal, hogy online választásokat fog később létrehozni, többek között az EGRI polgármester is. Nem tudom, hogy tudja -e, engem nagyon érdekelne, hogy a most összerakott online választási rendszert jelen pillanatban ki működteti vagy kirakta össze, Ugye én arra emlékszem, hogy a második forduló környékén, hogy az első fordulóban a segítettek informatikailag helyrehozni, de a legvégére nagyon jól működött. Úgyhogy a demokrácia kiterjesztése miatt engem ezt foglalkoztat, hogy van egy jól működő online választási rész most már, amit lehetne helyi szavazásokra időközben bármikor használni. Nem tudom, hogy a Momentum, vagy a Filipov Gábor, vagy valaki tudna erről valami de már beszélt is róla, tehát az, hogy a világban ez hogy van, és hogy ennek igenis helye van, ez helyet kapott már a műsorban. Köztársasági elnök jelöltje is így lesz majd az ellenzéknek online. SMS-ben is lehet. Azt mondta az anyukám, Postman, what is it that you broke me? What is inside? What is inside this parcel that you broke me? Vinegar ice cream, vinegar ice cream, that is a thing I don't need. Never in one million years would I ever eat it. I don't need this parcel. Take it back to the sender. You must return. This phone book, is a ever van a vonalban. Mi a helyzet az utazásaiddal? Ugye te, mint ingatlan fejlesztő különböző konferenciákra, különböző kongresszusokra szoktál járni, és ilyenkor nem sűrűn, de ki magadat menteni. Aztán ugye eljött a Covid, és annak különböző hullámai, ezek befolyásolják az életedet, vagy ezek a konferenciák, kongresszusok megszűntek, vagy mindegyik online van is is, tehát az a helyzet, hogy szignifikánsan kevesebbet utazom, mint korábban, mint azt hiszem mindenki, akit érint a pandémia. Úgyhogy ebből ilyen szempontból se én, se a Városliget ZRT nem kivétel. De ennek az elsődleges oka valóban az, amit mondasz is, hogy ezeknek a kiállításoknak, konferenciáknak egy jelentős része vagy megszűnt, vagy áttevődött az online térbe. Azért most az utóbbi időben már van egyfajta visszarendeződés, de mi pont nem vettünk részt. Ezeken, tehát azok a nemzetközi díjak, amiket kiosztottak az elmúlt időszakban, ezek mind online történtek, itt nem volt fizikai résztvétel. Majd meglátjuk, én szerintem azért ez vissza fog rendeződni előbb vagy utóbb. Igen, hát az elkövetkezendő két hónapban biztos nem. Hát legalábbis ami a hazai viszonyokat illeti. Um... Milyen óvintézkedések vannak, plusz vagy mínusz a korábbihoz képest? Persze vissza lehet kérdezni, melyik korábbihoz képest az építkezéseken. Gyakorlatilag visszaálltunk ugyanazokra a szigorú protokollokra, amit még itt a második hullám környékén rendelitek dolgoztak el, ki. Ezt a... el, vagy pedig a kivitelezők? Is is, tehát a kivitelező is nagyon szigorú, hát ezért itt most a zeneházánál, vagy éppen a... Néprajzi Múzeumnál ugye teljesen a véghajrában vagyunk itt nagyon, vagy az operánál is, tehát nagyon nem fér bele, hogy itt teljes brigádok dőljenek ki. Ennek ellenére nyilván mi is érzékeljük, hogy most a negyedik hullámban az én személyes tapasztalatom az, hogy szignifikánsan többen kapják el a Covid-ot, mint az elmúlt időszakban, viszont szignifikánsan gyengébb tünetekkel, tehát adott helyzetben egy hét után már vissza is tér mindenki. Hogy ez minek köszönhető, én nem szeretnék immunológus szakemberként föltűnni, úgyhogy nem tudom megmondani. De tulajdonképpen, mint egy tisztességes őszi influenza szezon, nagyjából így vizsgáznak most az építkezéseink, de azért az a helyzet, hogy ehhez a szükséges óvintézkedéseket, úgy, mint maszkviselés, a zárt tereken, egyszeri belépés, egy nap, folyamatos, fertőtlenítés, kézmosás, ezeket meg kell tenni. Ezt mi a Városlig Edzői is nem csak megtesszük, hanem elő is írjuk, és el is várjuk. És maga az iroda? Maga az iroda is gyakorlatilag ilyen protokollok alapján működik. Ugye mi léptékében 200-an vagyunk. Ha nagyon reprezentatív kutatást végeznék, akkor azt mondanám, hogy mondjuk az első hullámban nálunk teljes bezárás mellett talán egy ember, ha megfertőződött a második hullámba, szintén... Közelítve a teljes záráshoz, akkor nagyjából 5-7 ember esett át ezen a történeten, a harmadik hullámba, ott, ott ez már azért 10 fölé úszott, most, most jóval magasabb ez a szám. Viszont tekintve, hogy közelítünk a 90%-os beoltottsághoz, itt is igaz az a tézis, hogy akik pozitív tünetet produkálnak, azok, ha nem lenne Covid, akkor könnyen lehet, hogy éppen egy pohár teával a munkájukat végeznék, és még azt se tűnne föl, hogy ők adott helyzetben valamilyen típusú felső légüti megbetegedéssel küzdenek, úgyhogy jellemzően egy hét otthonlétet írok elő, és utána térnek vissza a munkavégzés színpadára. Ez nagyon szépen hangzott. A Lépszabának szalaján a tollából sikerült megírni a részint azt, amiről mi már beszélgettünk. Ilyenkor azért dühöngök, mert nem a Kejfejancsi primátusa az, ami engem foglalkoztat, hanem, hogy az ember azt gondolna, és a Magyar Rádióban ez egyébként ki is volt találva, az, hogy az emberekhez hogy viszonyulnak, az természetesen nem, de volt egy misorigazgatóság, aminek egyebek között az volt a feladata, tehát, hogy ismételni ugyanazt nem szükséges, valahol elhangzik az információ, aztán azt természetesen tovább dolgozzák fel, hiszen mindenki akkor nem hallgathatja, és ezt nem is feltétlenül szalai annak kontójára, mondom, Ugye ez a több száz millióval nőttek a Néprajzi Múzeum költségei, de szinte üresen fog megnyitni jövőre, hiszen ami a kiállítást illeti, mi arról hónapokkal ezelőtt beszéltünk, és az is kiderült, hogy ez Kemencsi Lajosnak a kívánságával, vagy vágyával teljesen egybeesik, mondván, hogy e, a kandiózus elképzeléseknek a realitások szempontból vetett gátat, és ez már hónapokkal korábban kiderült, de vegyük a, a, a, a főleg pénzezni fogunk, ezután a vegyes saláta után, amely rövidre sikerült a COVID kapcsán, hogy az mit jelent, hogy a mondat így szól, a városleget azt állítja, bár a városleget azt állítja, hogy a liget szélén található néprajzi múzeum kivitelezése az ütemternek megfelelő halad, azaz jövő év tavaszán megnyitja a kapait a nagyközönség előtt. A kivitelezői szerződés azonban már azt elja, hogy néhány körülhatárható munkarész elmaradása lépett föl. Ez mit jelent? Mi az, hogy körülhatárható munkarész elmaradása? Az mi? Kezdjük onnan ezt az egész kérdéskört, hogy kicsit kilépve a teljesen hagyományos, professzionális, ingatlan fejlesztő szerepemből eláruljak neked egy ilyen billegű dilemmát ebben a dologban. Figyelek. És kicsit úgy vagyok ezzel én is, mint ahogy te, hogy ha nem is indulatokat, de bizonyos típusú érzéseket mégiscsak kivált belőlem ez a cikk. És nem félértés ne esik, nem elsősorban azért, mert... A Városliget ZRT-ről vagy a Liget projektről megint valami olyan kontextusban vagy olyan konnotációban alkot a szerző, ami alapvetően negatív kicsengésű ezt, azt hiszem, hogy azért itt a Liget projekt elmúlt 6-7 évben meg lehetett szokni ehhezzel, ezzel érdemes együtt élni, és lehetne még fenkölt mondatokkal is fényezni ezt, hogy kritizálni csak azt érdemes című történet. De mégis az a helyzet, hogy ugye Szalai Anna, ő azért mégiscsak egy régi kritikus a projektnek, és időről időre hangot is ad ezen véleményének, úgyhogy de ilyen szinten a tisztánlátása és a tényektől való elugaszkodás azért nagyon ritkán jelenik, meg még az ő cikkeiben is. Úgyhogy anélkül, hogy ezt ennél jobban minősíteném, ha gondolod, tényleg végigmehetünk ezeken az állításokon, de magának a, magának a cikknek az alapállapota sem igaz, az üzenete sem igaz, és egyébként a konkrét részletes, részletek sem így vannak. Mentségére szóljon, hogy homályos információkra próbáló is alapozni. Érdemes megkérdezni esetleg a Városliget ZRT-t, mint beruházóját. Ugye az a újságírók pannul. nagyon sokszor arra panaszkodnak, szalai Anna is, és ismerem a jelenséget, hogy hát nem jutnak információzíletek, nem állnak szóba velük, így aztán maradnak ezek a szél által odafújt falevelek. Vegyes a kép, most nem kaptunk kérdést. Jó, akkor mit jelent? Úton. Ezek szerint, hogy körülhatárolható munkarész elmaradása, ez egy szerződési szöveg, vagy ez micsoda? Nincs körülhatárolható munkarészeknek elmaradása, tehát hogy azért a, a legfontosabb mielőtt itt... De ez tehetsz... idézőjelben is valamit, hogyha egyébként ez a kivitelezői szerződés módosításából lenne. Ugye ütemezett kivitelezői szerződésekről beszélünk, mind a kiállítás területén, mind pedig a, a kivitelezés területén. Itt vannak munkarészek, amelyek előre jönnek, vannak munkarészek, amik hátra mennek, de amit a cikk alapvetően sugalni szeretne, hogy a Néprajzi Múzeum nem azzal a tartalommal épül meg, mint amit ö, mi az elején vállaltunk és amit bemutattunk, ez adott helyzet, ez, ez nem igaz, ez az állítás. Az az állítás igaz, hogy a Néprajzi Múzeum az nem aként nyitja majd ki kapuit, hogy abban rögtön minden létező múzeumi eh, funkció és háttérfunkció már azonnal működni fog. A Néprajzi Múzeum aként nyitja meg a kapuit, hogy lesz benne több kiállítás és többféle attrakció, de például pont a Néprajzi Múzeum nagy á, eh, általános kiállítása, az nem a megnyitás pillanatában lesz. Igen, de mondom, ez, erről mi hónapokkal ezelőtt beszéltünk, az, beszéltünk. Azt áruld el nekem, hogy mi ez az Atelier Brückner GmbH, amit ölti, megvettétek a terveket, és amely végül is nem ő fogja ezeket a kiállításokat megvalósítani. Ugye ővele egy nyílt közbeszerzés formájában az állandó kiállítás megtervezésére szerződtünk. A Brückner az állandó kiállításnak a terveit egyébként elkészítette, és az állandó kiállítás egyébként ezen tervek alapján, adott helyzetben ezen terveknek a továbbtervezésével fogja majd megnyitni a kapuit. Mondom, ez egyébként nem a Néprajzi Múzeum átadásának pillanata. Értem, de, de valójában miért vesztették el azt a szerepüket, amivel korábban rendelkeztek? Nem vesztettek ilyen típusú szerepet, tehát ez egy érvényes szerződés, ami alapján egyébként a vállalkozó, szerintem a... A világ egyik legprofibb német kiállítás tervező cége ő elvégezte azt a munkát, és végzi most is azt a munkát, ami egyébként fontos. Ezen belül egyébként történtek priorizálások, tehát például a, a gyermekmúzeumnak a tervezése az későbbre csúszott, tehát ez kifejezetten az volt a kérésünk a, a, a kiállítás tervezőhöz, hogy ezt egy későbbi időpontba tervezze meg, mert láttuk, hogy ez szűk keresztmetszet lehet az állandó kiállítás szempontjából, és azt szerettük volna, hogy az állandó kiállítással haladjon kellő ütemben. Mit jelent az a mondat, amit egyébként Szalai által kell kérdezni, egyébként informátorom azt írta, hogy Szalai Annállítal megkereste a múzeumot, de nem kapott rá választ. Csak hogy ide júniusban a Városiget ZRT írásbeli utasításban kérte a tervezőt az ifjúsági kiállítás tervezési folyamatainak abba hagyására, ez idézett, az addig elkészült terveket átadja a német cég, de több nem készül. Ez mit jelent? Abban maradtunk, ugye, amit az előbb is mondtam, hogy tehát az volt a kérésünk, hogy ő a tervezési folyamatban az ifjúsági kiállító térnek, ez nem ez egy része ugye a Néprajzi Múzeumnak a tervezését vette előre, ezzel foglalatoskodott, és azt láttuk, hogy ha továbbra is ezzel foglalatoskodik, akkor veszélybe kerül határidőre a többi tervezési feladatainak a teljesítése, és tekint volt nekünk a többi teljesítési feladata az fontosabb volt rövid távon, mint az ifjúsági múzeum, ezért azt kértük tőle, hogy hagyja abba időszakosan az idő, a gyermekmúzeum kiállításának a tervezését, hozzáteszem, egyébként majdnem teljes egészében el is végezte, és azt majd a későbbiekben folytassa. Ez neki szerződéses kötelmet, tehát, hogy ezt egyébként meg kell csinálnia, pont, és meg is fogja nyilván. Aztán készült egy interjú, mert ugye a pénzügyi részét azt áttenném a szakonyi interjúra, ami a közelmúltban készült veled, és ahol arra a kérdésre, hogy sok milliárddal lesz drágább a Városliget, mint gondolták, miközben nincs a végén kérdőjel, mert ez így kielentő mondat, mert valaminek van a végén kérdőjel, valaminek nem. Erről majd Orbán Balázsjal fog beszélgetni talán a jövő héten, hogy itt most az emberek hogyan politizálnak vagy nem politizálnak a liberális sajtóban. De ez most itt Szakonyi Péterről szól, és nem rólad. Az emelkedő költségek, ez már a te szöveged, és a változó átadási határidők szinte megoldhatatlan a feladat elé állítják azt, aki át szeretné tekinteni a gigaberuházás pillanatnyi helyzetét. Ez ugye saját magadra vonatkozik, saját magadról mondod ezt. Ha ez bizonytalanságot kelt az olvasóban, akkor őt hogyan nyugtatod meg, hogy ettől függetlenül uralni lehet a helyzetet? Hmm. Megnyugtatom, most egy hirtelen elbizontalanodtam, hogy vajon én ebben a cikkben hol mondtam ilyeneket, de ettől függetlenül... Olvasom az előtte lévőket, a balonprodukció és a Városliget büdzséjéből készül, és akkor, ha már itt tartunk, akkor kapsz egy könnyítő kérdést, és akkor utána át a másikra, mert ugye arról volt szó, hogy ugye felépíteni, és aztán üzemeltetni. De arra a kérdésre, hogy mi a helyzet ervel a balonnal, ott szó esik a pandémiáról, amely miatt csúszik a kivitelezés, és egy másik kérdése pedig azt mondod, hogy sok mindenhez értünk, de a balon működtetéséhez nem. Ezért kerestünk egy abban szakavatott céget, pályázat után egy olyan csoport nyerte ezt el, amely maga mögött tudhatja a Magyar Hűlék Balon is. Magyarul nem a Magyar Hűlég Balon hanem egy másik cég, de ők egyébként együttműködnek a Magyar Hűlég Balon is. Mi csak a területet adjuk, minden költséget és a működtetést ők Állják. Ez mennyire jellemző modell, amiről itt van szó, mert ugye általában nem ez a modell. Hát le, bizonyos attrakciók tekintetében teljesen természetes, hiszen éttermet sem üzemeltetünk, igen, igen, ez nyilvánvaló. sem üzemeltetünk a Városliget területén, tehát alapvetően azért igyekszünk azoknál a tevékenységeknél maradni, aminél klasszikus ingatlanfejlesztő vagy ingatlan üzemeltető cégért. És nyilván a ballon, ami azért egy veszélyes üzemnek minősül jogi értelemben mindenképpen, turisztikai értelemben pedig az egyik leglátványosabb attrakciónak talán, ami egy városban lehet, és azt gondolom, hogy a modern város egy fontos része, hogy Londonról sokaknak hamarabb jut eszébe a áll, mint a Buckingham palotta. De mondjuk a... Én még az utóbbiak közé tartozom, de kétség, az, az, az életkoromból azért... adódóan sok minden adódik. Van egy változó, van egy változó. Sőt, egyre többen lesznek ilyenek. Biztos, hogy sokan vannak, akik keresik ezeket az attrakciókat, ugye ez megint egy különbeszélgetést is megérne, hogy vajon milyen típusú turisták jönnek, jöttek, és fognak jönni az elkövetkező időszakba Budapestre, mit kell kezdeni egy ligedszerű kulturális beruházásnak azzal, hogyha szelfi turisták szállják meg a Városligetet, magyarul egy turistabuszról leugorva elkészítik a kötelező szelfit magukról a hősök terén, és utána visszapattannak arra, vagy a következő turistabuszra, hogy számukra vajon egy néprajzi múzeum, egy zeneháza, vagy adott helyzetben egy szép művészeti múzeum milyen vonzerővel bír, és mit tud nekik mondani, de ugyanezt a, vár, a Budai Vártól is meg lehet kérdezni a halászbástjáról, panorámaképet készítőktől, hogy őket vajon milyen kulturális tartalommal, vagy bármilyen más attrakcióval lehetne bevonni egy kicsit Budapest körforgásába, zárójá bezárva. Tehát ez természetesen egy pályázat útján kiszervezésre került. Közben itt előttem van, és látom az előző kérdésedet, és értem, hogy miért nem értem a történetet, mert a tördelés okán ebben a cikkben itt valóban egy kicsit nehezen érthető, de ez a sok milliárdan lesz drágább a Városliget, mint gondolták, és az emelkedő költség és átadási határidő szinte megoldhatatlan feladat elé állítják azt, aki szeretné áttekinteni a gigaberuházás pillanatnyi helyzetét. Ez egy egy évvel ezelőtti cikknek a lídje, ami beintekedik ebbe a mostani interjúba, úgyhogy ezért bizonytalanodtam Akkor el, viszont te pillanat... teljesen jól bizonytalanodtál le, és köszönöm a kiigazítást. Hogy én vajon mondtam melyet. De akkor ezek szerint egy évvel ezelőtt mondtál ilyet. Egy évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt mondtam ilyet, és egyébként a mai napig állítom, hogy én ugyan ebben élek és mozgok, de önmagában az, hogy Liget projekt, ez komoly és gondolkodtató feladat elé állít gyakorlatilag. Elnézést, minden... most már én is látom, ebben, ebben a tördelésben, amit előttem van, ez nem világlék ki, de akkor is az én hívám. Egyetértek. Igen? Egyetértek. Tehát, hogy ez... De a kérdést azért nem szeretném megkerülni, tehát de a hallgatóknak is érdemes talán tudnia meg, meg, hát mi már beszéltünk erről többször, hogy mi rengeteg vizsgálatot kapunk, tehát hogy ez ennek egy jelentős része teljesen természetesen, egy másik része bejelentések, feljelentések és megjelentések alapján érkezik, lehet legyen a vizsgáló az állami számbevőszék, a NAV, vagy éppen bármilyen más hatóság vagy minisztériumi szervezet, és én folyamatosan szembesülök azzal a kérdéssel, hogy valaki, aki nem ismeri a projektet, csak annyit hall, hogy liget projekt, és logikusan azt gondolja, hogy a liget projekt az egy olyan dolog, aminek van egy eleje, van egy vége, és van egy büdzséje, és annyit szeretne tudni, hogy az elejéhez képest mennyire van még a vége, és azt szeretné tudni, hogy a büdzséjéből egyébként eddig mennyi pénz került felhasználásra. És magam is látom kívülről, hogy amikor erre azt a választ próbálom mondani, hogy de hát értsék meg, hogy ez nem, egy projekt, hanem legalább 12 projekt, és akkor még arról nem is beszélek, hogy a parknak nem is egy része van, mert azt se lehet egyként fölfogni, hanem legalábbis van olyan bontása, hogy utak, közművek és közpark, és még azon belül is ütemezettek. Ez már mindenképpen a magyarázkodás kategóriája. Ha valaki tisztában szeretne látni a költségek vonatkozásába egyébként érdemes elolvasni, akár ezt a cikket, akár a belinkelt előzmény cikket, én itt igyekeztem egy viszonylag tiszta képet teremteni arról, hogy mondjuk egy néprajzi múzeum vagy egy magyar zeneháza, az mennyibe is kerül, és mit hívunk mondjuk szuperbruttó költségnek. Ez az, ami a leginkább. Félreértésekre tudok ott adni, itt a műsorban is többször beszéltünk már erről, hogy könnyű összekeverni a legnagyobb értékű jellemzően generál kivitelezői szerződést azzal a számmal, amennyiben ténylegesen a végén mondjuk a zeneháza a megnyitás pillanatában kerülni fog hiszen az egyik az az építési beruházásoknak a jelentős részét foglalja magába, a másik pedig a gondolat felmerülésétől a tervezésen át, egészen addig, amíg a kiállítási tartalom Igen. is megjelenik. Azt mondjad meg nekem, mert arról is van szó, hogy... A te kvázi össze van hasonlítva, hogy nem tudjuk ugyanis olyan áron szerzni a parkosítás egyes elemeit, mint két vagy három évvel ezelőtt. Ezzel szemben, ezt én mondom, hogy ezzel szemben a most átadás előtt álló épületek esetében nincs észrevehető dárgulás. Ez betudható annak, hogy a pandémia első szakasza alatt és után előfinanszíroztuk az építő cégeket. Maga, aki állja ennek a költségét, az állam az tudomásul veszi-e az általatok nyilvánvalóan megalapozott számokat, legalábbis nekem ugye ezt kötelességgel feltételezni, és fizet, mint a katonatiszt, vagy ez ennyire nem evidens, és azért időnként őszhajszáladából is adódnak, hogyha bár te meg tudod indokolni a drágulást, nem evidens, hogy ennyivel növekszik az a pénz is, amivel te ezt kivitelezni tudod, holott más forrás erre nincs. Ö, ugye ez a... Folyamatosan úgy érzem magam minden egyes újságírói helyzetben, mint, hogyha, mint a gyerek, akit megpróbálnak tetten érni végre, hiszen tudják, hogy valahol drágítja, csak nem tudják, hogy hol. De én És én, minden, egy, én minden, egyes, minden egyes alkalommal elmondom, hogy ugye nálunk azért van egy szerencse a szerencsétlenségben. Mi a, a jelentős méretű kivitelezési szerződéseinknek a nagy részét azt még az építőipar, Uh, igen vehemens drágulását megelőző Én ezt értem, nem is erre kérdeztem. Azt, a park, tehát azt kérdezem, hogyha neten van olyan elem, ami drágul, amit egyébként tökéletesen indokolni tudsz, és semmiféle yeah. uh, szurkálódás nincs a akkor evidense az, hogy a finanszírozó ezt állja. Ugye ez egy gondolkodható feladat, tehát itt amiről most beszélgetünk, az a Városligeti Közpark, amit ugye ütemezetten újítunk föl, itt az első időszakban hogy a kutyási élményparkoktól, nagy játszótérenek Mőcsényi Mihály kertig, ezeket mi még azon a becsült értéken Igen. tudtuk leszerződni, amit a tervező egyébként nézett, és azon a költségkereten belül egyébként ezek el is készültek. Ezek 2016-17-es szerződések, 18-as szerződések mondjuk, ezek jellemzően belül voltak a költségkereten. Van a ligetnek az a nagyjából 50 a amire jelenleg nem rendelkezünk semmilyen szerződéssel. Ez jellem, jelenti a zöldfőleknek a megújítását, utaknak az építését, közműveknek az építését, viszont hamarosan rendelkezünk rá kiviteli tervekkel. És az úgy van, ahogy mondod, már látszik a horizonton, hogyha ezekre fogunk majd nyílt közbeszerzéseket lefolytatni akkor ezek bizony nem tudnak azon költségek nagyságrendjében megvalósulni, mint a korábbi beruházás elemek. Tehát 100 négyzetméternyi parknak a kivitelezése többbe fog kerülni 2022-be, mint került mondjuk 2017-be. Tekintve, hogy mi évente kell, hogy kormány előterjesztéseket készítsünk. Évente kell, hogy bemutassuk a kormánynak azt, hogy a Városliget építésének a következő szakasza az mennyibe is kerül, ezért természetesen a 22-es költségvetésünk tervezésénél mi már ezekkel az emelkedett díjakkal számolunk. Hadd kérdezek valamit, amit sokan érteni fognak, de ugye azt tanultam, hogy az ember nem minősítse a kérdéseit abba is fogom hagyni mármint az oldalmondatokat. Mi kéne ahhoz, hogy azok a gyanvak, amelyek megjelennek, és amelyek mindig is megjelentek minden uh, kurzusnál, most talán jobban, de uh, ezek nem uh, új hangok, csak uh, felerősödött hangok, amelyek ugye arról szólnak, és most ne a értére gondolja, hanem általában, hogy nyilvánvaló, hogy ez egyébként egy-egy ilyen projektnek a megvalósítása nem ez, hanem más az a közpénzeknek az ellopása, és ehhez asszisztálnak egyébként különböző emberek, különböző cége pedig elnyerik a pénzt. Mi kéne ahhoz, hogy ennél sokkal hatékonyabban lehessen azt látni, hogy mi áll egy-egy drágulás mögött, hiszen azt megértem, hogy te minden drágulást elmagyarázol, ráadásul nekem nem, ugye én nem vagyok egy számvizsgáló. Amiről te beszélsz, az tökéletesen érthető. Arról nem beszélve, hogy én ezt több oldalról megközelítve nem látom másféleképpen. De ez az én megközelítésem, más pedig másféleképpen közelít, hogy ő hogy közelít, az az ő tudományos megközelítéséből fakad, és ezekből mégiscsak kialakul egy olyan, hát azt nem mondom, hogy általános nézet, mert ez ugye több forrás kell. Én nem ilyen vagyok, de ők ilyenek. Szükség esetén. Ha egyébként én ilyen helyzetben én is hasonló mondatokat mondok a saját benyomásaim alapján, hogy az ember érvényesen tudja azt cáfolni, amit egyébként az általa végzett tevékenység kapcsán feltételeznek, különös tekintettel arra, hogy ennek a bebizonyítása, nem történt meg. Később különböző elszámoltatások kapcsán szoktak így előkerülni embereket, akiket így úgy meghurcolnak, hogy az esetek zömében lerakják, és kiderül, hogy nem történt semmi, de hát addigra az őszhajuk szála azért jelentősen megnövekszik. Egyen nem tartunk itt, se nála, sem másnál, és remélhetőleg ilyen nem is lesz, de hogy ezek a hangok halkuljanak, vagy adósság esetben teljesen megszűnjenek. Ahhoz mi kéne? Én azt gondolom, hogy nincs ilyen forgatókönyv. Tehát, hogy e, sajnos vagy nem, megfelelő rész aláhúzandó, ahogy mondani szoktad, de ezzel együtt kell élni. Tehát e, visszakérdezek, e, tudunk-e vajon a közpénz felhasználásának bármilyen szektorban, és itt most ne szűkítsük ezt az építőiparra, igen. a beruházásra vagy bármire, lehet-e 2021-ben Magyarországon, vagy úgy ámblokk a világon közpénzt aként felhasználni, hogy azzal a kapcsolatban hogy hangok nem erüljenek föl. Tehát van-e olyan forgatókönyv, amikor mondjuk a nyugdíjrendszert bővítik, és valakik nem azt mondják, hogy na nem... Szavazatot vásárol az aktuális kormány. Hogyha az egészségügyre költ, akkor, akkor nincsenek-e olyan hangok, hogy az egészségügyre ennél sokkal többet kellene költeni? Jó, nekem volt olyan éle életperiódusom, ahol ilyen szituációban egyenként próbáltam az emberennek elmagyarázni az igazságot. Azt nem mondanám, hogy ez nagyon sikerült, de ilyen mértékben foglalkoztatott az, hogy hogyan tudnak engem hamis fényben feltüntetni. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha bár az akkori eredmény az nem volt átütő, Később ennek sokat, tehát sokat köszönhettem, mert ezek az emberek utólag aztán elkezdtek másféleképpen viszonyulni hozzám és a tevékenységemhez. Ahhoz persze túl kellett élni azt a periódust, amikor éppen háborút folytattak ellenem. Nézd, én se vagyok másként ezzel a kérdéssel. Tehát, én, ha máshol nem, itt nálad hétről hétre állok rendelkezésre, és igyekszem minden részletkérdés kapcsán, a legjobb tudásom szerint elszámolni a tekintetben, hogy mire is költődik a forrás. Azzal nem tudok mit kezdeni, hogyha mondjuk egy magyar zeneháza, ami tényleg unikális lesz, és csak annyit hadsatoljak vissza a Szalajannal Anna-féle cikkhez, ahol de facto kijelentésként az szerepel, hogy ez kiállítás nélkül fog, vagy tartalom nélkül fog megnyílni, hogy szeretettel várjuk majd január végén Szalai anna is a zeneházába, hogy saját szemével győződjön meg arról, hogy mind a kiállítótér, mind pedig a hangdó, mind pedig az összes attrakciója a magyar zeneházának tervezetten, az épülettel együtt egyébként megnyílik a nagy közönség számára, de zárójá bezárva. Tehát egy magyar zeneházalmi ami léptékébe 30 milliárd forintba kerül, ugye ez nagyon könnyen váltja ki az emberekben azt az élményt, hogyha ennek a 30 milliárd forintnak a legnagyobb értékű szerződése az mondjuk egy 22 milliárd forintos, generál kivitelezői szerződés, hogy jól megnézik az Optembe, vagy valamilyen cégkivonatban, hogy milyen tulajdonosi körhöz köthető a kivitelező, és onnantól kezdve aként látják ezt, hogy az a 22 milliárd ez valakinek a pénztárcájába egy per egybe landolt. És most anélkül, hogy vitatkoznék a különböző érzetekkel, és belemennék abba, hogy az a körülbelül csak kivitelezési oldalról nagyjából, száz különböző kivitelező, a Colasztól, a Strabagonát, a Záévtől, a Magyar Építőig, és tényleg sorolhatnám a kisebb és nagyobb hazai és nemzetközi tulajdonú cégeket, akikkel szerződéseket kötöttünk az elmúlt időszakban, ők milyen tulajdonosi körhöz köthetőek, azért azt nyilván mindenkinek látnia kell, hogy egy ilyen generál kivitelezőnek vannak bevételei is, ez a szerződés teljes összege, és vannak kiadásai is, ami betonacél, üveg és munkavégzés formájában ott a helyszínen megjelenik. Nekem az a becslésem, hogy mondjuk egy magyar zeneháza esetén, ezt nem tudom ebben a másodpercben exakt számokkal alátámasztani, de az biztos, hogy a tervezéstől a megnyitásig ez léptékébe több tízezer embert érint, akik valamilyen módon közvetve a nap végén azért, vagy azért is kapnak fizetést, és itt beszélek arról, a betonacélgyárban dolgozó targonca sofőrről, feleségéről és gyermekéről, akik közvetve a fizetésében megjelenik az az összeg is, amit a magyar állam, a magyar zeneháza kivitelezésére fordít, és ez a fent említett targonca kivitelező vagy felesége a piacon egyébként a szalonnát és a tésztát a boltban részben egészben abból a pénzből is vásárolja. Tehát ezért zavar engem az a kép, hogy euh, amit igyekszik felrajzolni a projekt kritikusa, oly sokszor teszi a dolgát egyébként, hogy itt egy valakinek a zsebében landol a pénz, mert a pénz az egyébként nagyon sok helyen landol, és egyébként a pénzből valamilyen remélhetőleg magas társadalmi hasznossággal bíró produktum is létrejön. Ettől még akadémikus szinten azon vitatkozni, hogy Magyarországnak 2021-ben, nagy volumenű állami beruházásokra van ez szükség, ez egy valid vita, ha az ember a jegybank elnök és a kormányzati monetáris politika irányítójának a vitáját követi, akkor látja Igen. ennek a kirajzolódáját. De hol, hol van, hol nincs, az a baj, hogy ha valamit elkezdenek, akkor a hol nincs, az, az egy váratlan pillanatban éri, mert mégiscsak amit elkezdtek, az be kéne fejezni. Így van, így van. Tehát azért mondom, hogy ez egy, ennek van egy akadémikus aspektusa, és valóban föl lehet tenni azt a kérdést is, hogy biztos, hogy kulturális fejlesztésekre szükség van-e ilyen harci időben, mint a pandémia. Jó, csak hát ugye a városok ezért ez tipikusan esetté, vagy ugye ez a tevékenység tipikusan olyan, hogy ez nem egy-egy Tehát nem lehet azt mondani, hogy most a második félidő elmarad, mert arra már nincsen, a gyep megszűnik, mert ugye ezeket be kell fejezni. Azt arról, el nekem egy pillanatra oldalra lépve, és azzal sorainkat. Így is túlléptük az általános uh, keretünket, nem, mintha ebben uh, szigorú feltételek lennének, de ezt lehetővé teszi az is, hogy Fürjes Balázs uh, a jövő héten lesz. Innen is kívánok neki gyógyulás, mert még nyögi ennek a Covid-nak a következményeit, hogy uh, ha most egy másik ingatlan fejlesztésedet veszed, amit akár megnevesítesz, akár nem, de amely nem fél év alatt készült el, bár ezek általában nem készülnek el fél év alatt, akkor a drágulás mértéke független attól, hogy az ott esetben, adott esetben ez konkrét lakókat, azokat, akik ott lakást vettek, érintés, nem pedig az állami szférát, jellemzés, aztán így transzparens módon mindenki számára kell ezt végezni, hanem csak egy szűkebb kör számára. De hogyha egyébként egy másik ilyen kivitelezést veszünk, akkor mennyire hasonló, voltak a változások, különös tekintetel arra, hogy nem lehet ezt sem megtenni, hiszen az építő anyag árak azok korábban soha nem emelkedtek záros határidőn belül ennyire, de ha a kérdés áll, akkor erre lehet-e válaszolni, vagy ha nem áll, akkor tudomásul veszem, mert hát a pandémia okán olyan extra dolgok történtek, amelyek korábban soha sem. Ez piaci oldalon is teljesen ugyanígy működik, tehát ott is előáll az a helyzet, hogy egy lakópark építő leszerződik mondjuk 3 milliárd forintért egy kivitelezővel arra, hogy az általa megálmodott lakóparkot kivitelezze, és aztán a kivitelező, aki egyébként részletes számításokat végez arra, hogy 3 milliárd forintból hogyan fogja megépíteni azt az adott tömböt mondjuk a, a, a beruházó által biztosított földterületre, és menet közben elkezdenek drágulni az árak, akkor ez azért óhatatlanul tud feszültségeket. És akkor az áthárítja a, a lakásokat vevő emberekre, akik ezt vagy tudomásul veszik, vagy elállnak, de ha elállnak, akkor óriási anyagi veszteségük van. Ugye? Pont azt mondták nálam lévő munkások, akik dolgoztak, hogy az is magyarázza, hogy egyébként nem mondaná, nem mondják le az emberek ezeket a munkálatokat, hogy ezek szükséges munkálatok, és ezért inkább keveset utaznak, vagy kevesebbet esznek, de amit egyszer megrendeltek, azt magasabb áron is. Be akarják valósítani, mert hogy egyébként nem véletlenül kezdtek bele. Nem tudom, hogy ez -e az általános logika, de a kétkezi emberek ezzel magyarázták azt, hogy miért van ennyi munkájuk sokkal magasabb áron, mint korábban. Nyilván mindenki megpróbál előre menekülni egy ilyen helyzetben, ugye a piac... Ilyen drágulás, valaha is megéltél az életet folyamán? Hmm. Hát azért itt 2000, 2005 6 7 környékén volt jelentős piaci konjunktúra, de ilyen típusú drágulás az kevésbé, kevésbé volt. Ugye itt van egy jelentős felelősség a beruházás, beruházó oldaláról. Tehát ha én leszerződtem 3 milliárdra egy kivitelezővel, a kivitelező elvállalta, akkor a kivitelezőnek függetlenül attól, hogy veszteséget termel ezen a projekten, kutya kötelessége 3 milliárd forintból ezt megvalósítani. Na de itt jön az a szerződésen kívüli rész, ami szerintem magánemberként is teljesen érthető dolog, hogy vajon szeretném-e rákényszeríteni az én szerződött partneremet, a kivitelezőmet arra, hogy abba az ingatlanba, amiben adott helyzetben lakni szeretnék, és az életem elkövetkező jelentő szakaszát ott szeretném tölteni, ezt ő mindenképpen veszteséggel valósítsa meg. Vagy félni kezdek attól a történettől, hogy ő onnantól kezdve megpróbálván a saját veszteségét adott helyzetben minimalizálni, a kivitelező megpróbálja, a, a egyszerűsíteni a, a műszaki tartalmat. És a szerződések a zöm egyébként általában a... nem tartalmaz olyan kitételt, amely vonatkozik valami olyan rendkívüli eseményre, mint ami itt az elmúlt időben bekövetkezett. Tehát ez általában Jellemzően... nem, nem része a szerződésnek? Jellemzően nem. Most az utóbbi időszakban elsősorban piaci környezetben infláció követő dolgokat, de hát elméletileg a kiszámíthatóságot pont az kellene, hogy alátámasztsa hogyha te magánemberként szeretnél építeni egy családi házat, akkor te elkészíteted az építésszel a tervet, és a tervet odadod egy kivitelezőnek, aki ehhez ért, és az azt mondja, hogy kedves János, ezt a házat én ide 73 millió... Jól beszélsz, 000 000 de 000 000 mit szóval csinál, szóval csinál akkor, hogyha menet közben ilyen változásában ugyanúgy tárja szét a kezét, mint te? Vagy de mint ugyane? a kivitelező? Ugye elméletileg a kivitelezőnek akkor, amikor az ajánlatot adja, onnantól kezdve egy ajánlati kötöttsége fönnáll, tehát téged, mint megrendelőt nem kell érdekeljen, hogy ő egyébként a 73,5 millió forint terjéző... És az elállásának áll. pedig olyan következményei vannak, amit egyébként magának se kívánnak. Így van, tehát hogy eljön az a pillanat, amikor el kell döntened, nyilván egy kicsit iparibb körülmények között, el kell döntened, hogy te ezzel a kivitelezővel az együttműködést, azt a tárgyalóasztalnál, vagy a bíróságon, vagy hol szeretnéd alapvetően lezárni, vagy pedig összeszorítod a fogadat, megérted az ő érveit, amik ugyan szerződés szerint neki nem járnak, de ezeket a költségeket mégis adott helyzetbe biztosított hiszen összességében a végeredmény tekintetében mégiscsak össze vagytok kötve. Úgyhogy az elmúlt évek erről szóltak szerintem az egész ingatlanfejlesztési piacon, erről szóltak a magánemberek területén is, hogy kötöm az ebet a karóhoz és az általam te elvállaltad ennyiért, csináld is meg, ha ez nem tetszik, akkor majd a bíróságon találkozunk, ami azt jelenti, hogy 5 éven keresztül ott lesz tető nélkül a ház, vagy félkész állapotba, és én vitatkozom egy kivitelezővel, aminek a végeredményeként esetleg egy felszámolás alá kerülő kivitelezőt arra kényszerít majd a bíróság addigra már felszámolás alatt lévő kivitelezőt, hogy mégiscsak fejezze be. Vagy pedig összeszorítod a fogadat, és azt mondod, hogy akkor mond mesterem, mennyivel kerül ez többe, és fáj, fáj, de megcsináljuk a történetet. Ez nagyon nehéz. Egy kérdést áruljál, le, vagy válaszoljál meg, aztán béké hagylak. Akkor, amikor te egy ilyen döntést hozol, a döntésed előtt valakivel konzultálnod kell, hogy az, amilyen kompromisszumra te jutsz a kivitelezővel, azt egyébként az, aki a te tevékenységedet, mármint az értétevékenységét lehetővé teszi, finanszírozza -e. Mert ugye ez előbb hivatkoztál arra, hogy 2022 es költségvetés, az teljesen világos beszéd volt. De ez nem kapcsolódik közvetlenül a költségvetéshez, illetve kapcsolódik a költségvetéshez, de ez a költségvetésen belül zajlik, magyarul nem egy következő év költségvetéséhez van csapva, hiszen nyilvánvaló, hogy a kivitelező hamarabb akarja látni a pénzét, semmit, hogy egy következő költségvetési évből legyen ő finanszírozva. Ha értelmes a kérdés, akkor is lehet válaszolni a válaszolni, ha értelmetlen a kérdés, akkor nem teszem másféleképpen, nem tudom. A Liget projekt beruházásai esetében mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Néprajzi Múzeumnál, a Zeneházánál egyébként korábban a mégarás esetében is a kivitelező azt a kérdés, nem azt a kérdést tette fel nekünk, hogy jelentősen drágult már most az ő költsége, tehát el kell kezdenünk erről egyeztetni, hanem azt mondta, hogy azt látja, hogyha ő most nem rendeli be előre az összes anyagot akkor bizony abban a helyzetben fog keveredni, hogy már csak jóval drágában tud anyagot szerezni, eh, amit ő nyilván nem fog, vagy nem akar majd vállalni. És akkor mi azt a megoldást választottuk a Iget projektnél, hogy úgynevezett tárolási nyilatkozatokkal, mi előfinanszíroztuk az anyagot eh, mind a néprajzi múzeum, mind a zeneháza tekintetében, Úgyhogy nagyon hosszú ideig a kivitelezők a kivitelezéshez szükséges anyagok jelentős részét kint az építési területen, illetve a saját telephelyükön raktározták. Így azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a fizetési átütemezéssel és előfinanszírozással a Liget projekt esetén tudtuk kezelni a drágulásokat. Az újonnan a jövő projektek esetén nem fogjuk tudni, ott el kell döntenie majd nyilván a kormánynak, hogy egyébként hajlandó-e finanszírozni mondjuk a széchenyi fürdő és az állatkert közötti zöld felületnek a megújítását azon a magasabb áron, ami egyébként a jelenlegi kivitelezői piac alapján. Hány százalék magasabb áron? Mit tűnik most? Hát én azt látom, hogy ilyen zöld felület kivitelezésben, bár ezek most már nem az egész projekthez képest nem jelentős tételek, de azért itt egy 20%-kal magasabb összegről biztos, hogy beszélünk annál, mint amikor mondjuk a nagy játszótérre vagy a Műcsényi Mihály botanikus kertre szerződtünk, szintén nem olyan nagyon régen. Figyelj! Um... Én megköszönöm, hogy rendelkezésre állsz. Nagy valószínűséggel, hogyha mindenkivel lehetne beszélni, fogalmam nincs, nem vagyok megbízó azzal, hogy másokat képviseljek. Azt nem mondom, hogy engem meggyőztél, mert előtte se volt olyan szituáció, ahol az ellenkezője következett volna be. Szar érzés az, hogy téged támadnak, miközben mi így beszélgetünk, mert akkor ugye úgy tűnik, mintha én egyébként meg meglettem volna véve, vagy ők valamilyen politikai megrendelést teljesítenek, és ahogy ő róluk nem gondolom, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek. Kamarról se gondolom azt, hogy kilóra meg megvagyok véve. A helyzet mégis áldatlan, és ez az áldatlanság csak a te tevékenységedet, hanem más tevékenységét is övezi, de ez önmagában nem megnyugtató. Sajnos ma egy felnőtt embernek ezzel a plusz teherrel is el kell számolnia, vagy el kell tudnia viselni, vagy kiáll az és akkor más munkát választ. Igen. Igen, ismered talán azt a klasszikus, hogyha egyetlen egy percünk van még Ma. a klasszikus tanmesét, amikor a e, óriási bozót tűz tör ki valahol e, Ausztráliában, és az állatok mind menekülőre fogják, és rohannak kifelé a tűz epicentrumából, és Egyetlen egy állattal találkoznak menet közben a Kolibrivel, aki pedig repül befelé, a tűzfészek felé, Igen. és kérdezik tőle, hogy hát te mit csinálsz itt, és mondja, hogy hát a csőrében egy csepp vízzel, hogy megyek oltani. Mindenki értetlenül néz rá, és a Kolibri csak annyit mond, hogy hát nézzétek, én teszem a dolgomat. Szóval, hogy ő, ő ezzel a csepp vízzel teszi a dolgát, és én... én Bármilyen furcsa, ezt most a legkevésbé saját magamról mondom, bár azt hiszem, hogy a mi beszélgetéseink is egy-egy ilyen csepp ebben a dologban. Én kellő megbocsájtással bírok az összes újságíró, kritikus és bárkivel szemben, hiszen nyilván mindenki a saját maga gondolatvilága alapján teszi a dolgát, és teszi hozzá ehhez, még akkor is, hogyha ez néha nekem egy picit fájdalmas, Hogyha valaki az igazság minden árnyalatára nem kíváncsi, de ettől függetlenül bízom benne, hogy azon a ponton, amikor elkészülnek, és szerencsére van már mögöttem ilyen trackrekord. Tehát itt a Liget kapcsán is elég sok megtérést láttam, elég sok kritikust, aktív kritikust láttam a gyerekét hintáztatni a nagy hintáján, és akkor azért mégiscsak van ebben egyfajta elégtétel. Én sokat járok a zeneházába, sokat járok a Néprajzi múzeumba, és szinte biztos vagyok benne, hogy a nap végén még a legelvakultabb uh, kritikusok arcára is mosolyt fog csalni, és azt fogja mondani, hogy ez tulajdonképpen rendben van, és majd vitatkozik magával tovább azon, hogy egyébként erre ez, ez, ez nem érinti azt, amiről most írnak, úgyhogy amennyiben lehet rendelkezésre állni, de én e fel nem rendelkezem az emberek ideje fölött, akkor az a legszerencsésebb Eh, és akkor azt követően nyilvánvaló, hogy ha maradnak a különbségek, az már jobban eh, érthető, mint hogyha valaki a saját iniciatívájából indul ki, mert nem kap hozzá adalékot. Én köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő héten folytatjuk. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Szia. is Benedeket hallottak, a Városleges ZRT vezérigazgatóját, és még egyszer gyógyulást kívánok minden covidosnak, Füliás Balázsnak azért külön, mert most éppen az ő perceit... Fogyasztjuk. Hűvös volt ez a nap, és az újságok szerint Jön az eső, jön az ősz, Hosszú tél lesz megint. Húzodj még közelebb, S ha egy kevés bor marad, Hozz meg velem a poharad, Ugyanúgy, mint szebb időkben. Ez a csönd éve volt, körülzárt, átkarolt, gyere hát, legalább, te kicsi volna. Ez a csönd éve volt, körülzárt, átkarolt, gyere hát, legalább, azt hiszem, 061.71242, durván még 7-8 percig. Kis Ambrus jön akkor. Ez szinte fájt, ahogy átkarolt, Ez a csöng volt, mint az ár elsodort, gyere hár, legalább kicsi bolond. A éve volt, senki, semmiről. Elfogy, mint a gyere hát, legalább felé, kicsi ez a csönd Régen csináltam ilyet kiderül, hogy mennyire hatékony, azt sem tudom, hogy mennyire foglalkoztatja önöket. Az a kérdésem, hogy a Városháza eladásával kapcsolatos történetben rossz a kérdés, nem tudom jobban föltenni. Önök kinek hisznek inkább? Az Indexnek és mindazoknak, akik egyébként azt a verziót támogatják, hogy eladás közeli állapotba jutott a Városháza független attól, hogy ki mit állít vagy a Városházának hisznek, akik azt mondják, hogy ez koholmány. 061-712-42 Index versus Városháza. Ez itt most egy merész vállalkozás, mert ha senki nem fog telefonálni, akkor az a nehéz lesz mit kezdeni. Én abban bízom, hogy legalább 10 szavazatot összegyűjtök. Van rá ehhez szükséges idő, valami makacs hörghoróton van itt a nyelőcsövemben, azt hallják, vagy a légcsövemben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Városháza! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, én inkább a Városházának hiszem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Városháza! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, Városháza! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, Városháza! Köszönöm! Ötnél tartunk. Ötöt még begyűjtök, és aztán, ha lehet, én rövke telefonbeszélgetést folytatnék még valakivel. Jó reggelt! Jó reggelt, Városháza! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, Index! Köszönöm. Hétnél tartunk, még három szavazatot várok. Jó reggelt. Jó reggelt, Városháza. Köszönöm. Még kettő. Jó reggelt. Jó reggelt, Városháza. Köszönöm. Még egy. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Városháza. Köszönöm. Valaki visszahívna engem az el, az el tehát ebből a tízből, vagy bárki más, az semmiképpen se hívjon, aki az indexre szavazott, de ő lesz a Jó, Jó. Kilenc egyarányban szavaztak így. Aki következő, aki most hív, az a, én erről fogok beszélgetni, tehát nem szavazni fog. Nagyjából öt percünk lesz. 061. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Valmas Sándor. Hívtam, ahogy kértem. Jó. E, azt kérdezem Öntől, hogy az Ön saját tudása szerint a történetet mennyire ismeri? E, a sajtóból... Nem azt értem, kérdezem. Azt kérdezem, hogy mennyire, mennyire ismeri. E, Tízes listán... Oké. Olvasd-e az igazoló jelentést, amit egyébként a Vagyonkezelő vezérigazgatója ért Karácsony Gergely számára? Nem olvastam. Feltudja ételezni, hogy miután nem olvasta? Én azt mondom, hogy nem tekintem mérvadónak a szavazatot. Nem tudom feltételezni. De én feltételezni tudom. Van itt egy igazoló jelentés Karácsony Gergely Főpolgármester részére, és ugye itt eljutottunk a Kejfej egyik leglényegéhez. Nagyon sok nincs belőle. Soha nem válok szakértőjéve egy-egy történetnek. Hiába ásom bele magam, nem leszek orvos, nem leszek közgazdás, és nem leszek történész. A magam ugyan egy kalámbó vagyok. Ügyeket derítek föl, csak itt nem gyilkosok vannak, és hullák, és őket kell összekötni, hanem egyéb dolgokat kell összekötni. Azt kell megérezni, hogy valami stimmel és valami nem stimmel, és hogy nem stimmelés mögött mi van, mert a stimmelés mögött mi van, normális helyzetet általában nem akarunk megszüntetni. Én azt tudom mondani, hogy az a hullámzás, amely két hete csütörtökön elkezdődött, bennem tovább tart. Két hete történt, az ugye, hogy az index írt egy cikket a főszerkesztő tollából egészen minősíthetetlen módon hozták helyzetbe a főváros vezetését, ahogy egyébként reakciót vártak tőlük, mert ez olyan rövid volt, hogy nem lehet és írtak valamit, amire cáfolat jött, majd egyre újabb és újabb részletek derültek ki, amelyeknek a cáfolatában már a városháza közel sem tudott olyan formai okokra hivatkozni, mint amilyen formai okokra legelején lehetett hivatkozni, és mára azt mondanám, hogy elbizonytalanodtam, de ez nem igaz. Nem bizonytalanodtam el. Ha végül is azt nézem, hogy a történetet ki lehetett volna futtatni a vagyonkezelő vezérigazgatójára, mint egy olyan személyre, aki címerállata lett a szó átvitértelmében ennek a történetnek, ott megtehette volna a Városháza azt, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Miután ezt nem tette meg, és egy fegyelművel intézte el azt, amit szerintem egy fegyelművel elintézni nem lehet. Ezt a tévedés maximális és minimális kockázatával egyszerre állítom. Számomra ez a történet, ami a szagát illeti nem olyan, mint amit egyébként jó szívvel tudok ajánlani önöknek, fogyasztásra. Hogyha ezt le kell fordítani magyarra, hát erre majd a következő beszélgetés fog szolgálni. Akar -e bárki, igen. Jó reggelt! A alakudjam, megkérdezi a véleményünket? Nem, nem utána... én azt kérdeztem, hogy kinek hisznek. Még mielőtt átvenné a műsor vezetését, csitreintem. Azt a benyomást keltették, mint akik egyébként a véleményüket a szimpátiájuk alapján alakítják ki. Egy embertől kérdeztem meg, hogy mire alapozza, ő mondott egy viszonylan magas számot, majd amikor az igazoló jelentés, amely kulcsmozzanata a történetnek, akkor azt mondta, hogy nem ismeri. Én pedig azt mondtam, hogy annak az ismerete nélkül elfogadom a szavazatát, de beszélgetni vele nem tudok. Nem várhatom el önöktől, hogy ennyi papírjuk legyen. De előtte mindig azért van ennyi papír, hogy a szimpátiájukat áthágva, aki meghallgatva naponta végezzenek a tekintetben önvizsgálatot, hogy vajon egyébként alkalmasak-e arra, hogy az érzelmeiket félretéve olyannak lássák a világot, amilyen, miközben nem kell egyfolytában az érzelmeiket félretenni. Van-e még bárki, aki telefonálni akar, vagy érthető volt, amit elmondtam, akkor is, ha nem tetszik, és akkor másodperceken belül felhívom kis abrust. 061 712 42 először. Igen. Valaki azt írta, aki most közel állt hozzám, a a versus Index kérdését úgy is feltetted volna, hogy ön kormánypárti vagy ellenzéki kultúrházban nincsenek árnyalatok. Tamás, tökéletesen igazad van. Tökéletesen, sajnos. Tökéletesen. Tökéletesen. 061 712 42 másodszor. Holnap Filipov Gábor, Navrasis Tibor, Horváth Csaba és Petrov Iván lesznek a vendégeim utóbbi itt a helyszínen. 061-712-42. Senki többet? Jó napot kívánok! Kis Ambrus, a Budapest főváros főpolgármester helyettese van benne a vonalban. Három témát biztos, hogy érintünk a leginkább várt részletet. Én azért hagynám a legvégére, hogy az ne befolyásolja a kettőnk beszélgetését. Az ugye a Városháza történet, amely nem kihagyható, de vegyük előre, ezek nem fontossági sorrendek, ezek egymástól független fontos kérdések. Három, ha rövidek vagyunk, akkor négy is lehet. Az egyik az, hogy relatíve röviden el tudja-e mondani azt, ami az ön dilemmája. És akkor én nem húzom az időt tovább. A koronavírus terjedése és a főpolgármesteri hivatal kompetenciája a kettősében. Itt az a helyzet, hogy és akkor nézzük a a, a számadatokat, tényeket. Sajnos az látszik, hogy a új feltőzötteknek a száma, már Budapesten is ezen a, a múlt hétre visszanézve, tehát egy heti adatot nézve, meghaladta az egy évvel ezelőtti értékeket. Ez egyébként nem volt így még két héttel ezelőtt, csak országosan volt így az adat. Azt is lehet látni az adatokban, a diagramokban, hogy egy éve ilyenkor a járványúi intézkedések megtörték már a fertőzési trendet. Tehát elkezdett laposodni az új fertőzöttek száma a szempontból, hogy az előző héthez képes már nem emelkedett. Tehát új feltőzések számpontjából rosszabb a helyzet, mint Elnézést, elmondanám a legfrissebb adatokat, 8 óra 56 perc, 6 millió 13 ezer beoltott, 10.767 új feltőzött, 131 beteg, 5.969 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 660 an vannak lélegeztetőgépen. Én ugye 131, de ez a halottak számú abban tehát, hogy a helyzet az, az és nem költi túlzás ez a dologba, az, az drámai. Közben egy kicsit úgy tekintünk a dologra, mintha nem történne nagyon látványosság. Most itt a, szerintem a mi nyomásunkra a kormány elrendelte azt, hogy akkor legyen a buszokon is maszkviselés, de aztán elkezdődött a karácsonyi bevásárlás időszaka, és a buszról maszkban leszálló utas bemegy a kisboltba, és tömegbe találva magát már maszk nélkül vásárol tovább. Tehát egyszer sajnos ezzel a, ez a helyzettel valamit kezdeni kell. A, a dilemmánk az a történetben, és erre kell a mai napon valamilyen megoldást találnunk, hogy, hogyha a kormány nem veszi észre, hogy itt baj van, és nem szigorít a korlátozásokon, tehát legalább a kötelező beltéli viselés nem bendeli el, akkor, akkor nekünk ebben a valami... Úgy tűnik, eh, hogy valami atipikus kormányi fú lesz ma délután háromtól. Igen, hát legalábbis időben tipikus aztán, hogy ez most a, be, a bejelentetőkben lesz-e bármilyen azt nem tudjuk, de mi azt szeretnénk, azt akarnánk, hogy a, akkor kormány lépjen ebben, és az üzlethelyiségben, beltéren legyen kötelező a maszk, és az oltás, az, az, az nyilván nyomni kell tovább minden e, módon, tehát minél több embert e, rá kell verni arra, hogy beoltassa magát. Ugyanakkor a, a annak hatása azért azt látjuk, hogy 4 öt, hat, hét múlva lesz, múlva, hiszen akkor értünk fel a... Van -e valami úgy, speciális oka, miért a Covid, tehát még egyszer teljesen természetes az, amiről beszélt, de van e speciális ok, az, val -e valami speciális oka annak, amiért a mostani helyzet különösen, vagy másféleképpen nyomja a fővárás önkormányzat vállát, mint egyébként? Az a speciális helyzet, hogy ugye elmondtuk többször már január óta, szeptember óta, hogy, hogy ebből probléma lesz, és maszkviselésbe lépjen a kormány. Mi, amit lehetett, az ideig elmentünk a dologba. Most nincsen olyan jogalkotási hatáskörünk, mint egy évvel ezelőtt volt, uh -huh. amikor be tudtuk vezetni uh -huh. bohatokban is. Tehát, ez, az ez is, is megoldás lehet? Hát, adják, mi ezt kértük, adják vissza ezt, ha nem uh -huh. elég akkor adják vissza a jogokat, majd bevezetjük. De ez az állapot ez biztos, hogy nem jó hogy az embereket abban a hamis illúzióban tartja a kormány, hogy tulajdonképpen nincs is nagy baj. Miközben például a második kellett múlt héten végzett ingyenes tesztelést, bőos tesztekkel még és ott minden 20. ember, tehát 5%-a megjelenteknek az koronavírusos volt. Olyan emberek nagy részt, akik nyilván nem erős tünetekkel rendelkeztek, hanem csak járkáltak keltek fel és hát, ha már ott volt ez a ilyenes lehetőség, akkor teszteltették munkat. És hát a kórházakban a, a, a fertőzötteknek a száma, ha ugyanis elmondta, ma a magyar orvosi kamara azt mondta, hogy ha nem szigorítunk, nagyon sok halott lesz karácsonyra. És ők is azt mondják, hogy a maszkviselésnél jelen pillanatban, nem nagyon lehet többet tenni, ugyanis van még egy, ez a védettség az orványhoz kötni bizonyos szolgáltatások igényadételét, ahogy egyébként látjuk, hogy Ausztriában már meglépték, természetesen belső konfliktusokat a az a társadalmon belül, de minkor azért meg kell állni, és végig kell hogy Mindenkinek van nagyobb kár hát a kártérítésre. És csak gondolja vissza a saját példájára az egyeztetésre a szakszervezetekkel, az egy nagyon reális dolog volt az ön e, oldaláról, e, de csalódást kelthet önben az, hogy a szakszervezetek végül is egy olyan realitással e, szembesítették, amely e, arról szólt, hogy az a vágyálom, ami az ön vagy az önök fejében volt, ha azt kivitelezik, akkor a hétköznapi élet fog csorbulni azáltal. Egyébként ebben nem is volt prekoncepciónk, amikor leültünk el. tehát nem volt ilyen... Hogy hát a, a végeredmény lett ez. Nem, nem volt vágyám, egyszerűen az volt, hogy üljünk le és őszintén beszéljük a dolgot, és mi ebben tudtunk alkalmazkodni a többségi véleményhez, mert hogy... Valójában az látszik, hogy ha valamit ráerőltetünk egy társadalomra, akkor ott az ütközési pontokkal fog találkozni és ellenállással. Egyen. Hogyha beleteszünk ebbe energiát, és egyébként ebben fontos nekünk is, és ez még ilyen önkritika, ha ültetük magam felé is, hogy megállapodtunk a szakszervezekkel arról, hogy közös oltási kampányt csinálunk munkái szinten, ezt uh, intenzívebben kell csinálni, még a eddigieknél is, mert minden egyes meggyőzött kis kollektíva. De milyen kampány van ezügyben, egy... amit a főváros végez külön? Mi azt mondtuk, hogy munkahelyeken, tehát ez, ez, ez tulajdonképpen ez a kollektíváról kollektívával járni, a, azon szakszervezeti vezetőkkel együtt, akiknek van szavavazatokba a közösség. De hogy ezt a főváros önkormányzat ízen. embereivel végzik? Igen, így közösen. Tehát abban mondtuk, hogy közösen csináljuk, a cégvezetők koordinációjában. Egyébként ez ilyenek voltak korábban is, tehát nem egy nagyon nagy időszak, de ennek az intenzitását növelni kell. Hát, amíg meg tudunk győzni embereket arról, hogy a kényszer mellett helyett van más meggyőzési jel, ez pedig az, hogy a ő érdeklődben házni dolog. Idéznék, ahogy szokták mondani, más. Karácsony Gergely 30 per 120, 7 kötőjel 51, 20, 21, Kívülről tudja, hogy Karácsony Gergelynek milyenek a leveleinek az iktatási száma, vagy azért itt még nem tartunk? Nem, azért nem tartunk. Évekkel ezelőtt önök ígéretet tettek, hogy kiveszik a részüket abban, hogy fenntartható legyen a fővárosi közösségi közlekedés működtetése. Erről megállapodtak a fővárosi önkormányzattal. Most pedig felrúgnak egy olyan egyességet, amely talósítva idejjel a zavartalon működött. Ha nem kapja meg a támogatást a fővárosi önkormányzat november 24-ig, vagy 18-a van, akkor félő, hogy veszélybe kerül a budapesti közösségi közlekedés, ezzel pedig a Budapestiek jogai sérülnek. Kérem, hogy haladéktalúztassítsa az Innovációs és Technológiai Minisztérium Főváros felé fennálló tartozását Karácsony Gergely leveléből idéztem, amely Orbán Viktornak szólt. Vannak itt dodonai mondatok, amelyeket én nem tudok mit kezdeni, de ő nyilvánvalóan sokkal okosabb. Ez ugye azzal van összefüggésben, hogy valamilyen elszámolási vita van a hívvel kapcsolatban, és amíg az nem fejeződik be, addig nem fogják kifizetni vagy, várj, igen, igen, ezt, de hogy ezek hogyan vannak összefüggésben, az az én fejemben lámpát nem gyújtott. Igen, de ennek az összefüggése semmi, nem. ennyi azt is lehetne mondani, hogy amíg, a, addig nem utalják a 12 milliárdot, amíg Fiala János csütörtökön műsorában 9.30-tól nem Ormán Viktor zenél. És akkor ennek a kettőnek miköz egymáshoz semmi. Tehát, hogy uh, itt összeke... De ön is hallotta hogy Gulyás Gergely erről beszélt. Igen, nos, akkor szálazzuk szét a történetre, mindig hogy úgy jutunk el a valóságban. Figyelek. Miről is szól a kompenzáció ez a hív volán busz. Arról szó, hogy még annak idén a Tarrós Főpolgármesterség alatt. Az állam átvette ezeket a szolgáltatásokat. Cserébe egy agglomerációs hozzárlást kell fizetni a fővárosnak. Mi ezt fizetjük idén is? Ez havonta félmilliány forint Szépen elutaljuk a mávnak, másik felhívnak a molámbus ez egy fél milliárd forint, ugye ebből könnyű kiszámítani, ez egy évben 6 milliárd forint. Ennek a, a szerződésnek a folytatásáról, egy, egy nevezett képletről folynak a szakértői szintű egyeztetések, és ezek a szakértői egye, egyeztetések végén lesz egy szerződésosztabítás, és majd a felek jövőre elszámolnak, hogy sokat fizettünk idén, pont annyit fizettünk, amennyit kellett kevesebbet fizettünk. És akkor meg ennek megfelelően. Meg tovább, ha Ugye az az index, amely egyébként nem mindenben élejáró az önök szimpátiájának megszerzésében, ebben az ügyben szorgalmas, és azt írja, hogy a tárcavezető az állam által működtetett hív Budapest határán belüli szolgáltatásának ellentételezéséről szóló vitával indokolta a nem Azt nem tudta megmondani, hogy ennek a lejárt szolgáltatási szerződésnek a vitája, illetve az új számítási rend megalkotása hol tart a főváros és az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyeztetésével folyamatában, amivel kapcsolatban egyébként Karácsony gergei levele arról szól, hogy ennek még a szerződés tervezetese készült el, tehát ez meglehetősen embrionális állapotban van, ha egyáltalán van embrió. Hát van embrió, mert hogy egyébként ilyen azt mondom, preszerződés tervezet, vagy egy javasló. Az mi? Az mi az a szerződés tervezet? Hát, árulja már a, el neked? A szerződés tervezete azt mondjuk, hogy az egy ilyen hivatalos dokumentum, Igen? amit egyébként szakértői szintű szerződés, mondtam ennek. Bolosan hmm. De meg, nagy, de nekem egy életre megnyert ez a szerződési tervezet. Ez, ez egy derekos, ez a buborék a buborékban, igen. Jó, oké, megbettem. Kopiráltja, kérek, a ezért nem. Ellenkezőleg, én nagyon bírom, valaki ilyeneket mond, igen. De tért? szóval, hogy egy ilyen uh, dokumentum éppen az ITM van, de de ez egy szakértői egyeztetés, ami, ami le lefogja. De ez át, most egy kifárasztás, el. mert ugye onnantól kezdve, hogy én tartozom önnel, önnek is nem fizetek, az egy tiszta dolog, de amikor én nem fizetek önnek, és egy különböző magyarázatokat fűzök hozzá, onnantól kezdve azért ez itt a süketek párbeszéde, és ahogy apukám annak ideje mondta, most játszunk, vagy hülyéskedünk. Ugye ez most a hülyéskedésnek a része, egy olyan hülyeskedésnek, ami nem egyedül ezen a területen valósul meg, és amit egyébként egy ilyen politikai vitának állítanak be, és ezzel gyakorlatilag partalanná válik, mert mind az a szakmaiság, ami egyébként a történetben lehet, onnantól kezdve, a politika megszűnik. Abszolút így van. nyilván ez is volt a cél. Tehát, hogy a, mert ennek van a másik szála, mert ugye én most elmondtam, hogy mi fizetjük az agglomerációt, ezzel szemben van a másik szála, hogy 12 milliárdot az államnak, ez benne van a költségvetési törvényben, jelzem a jövő évibe is, így benne volt a tavaiba is, hogy 12 milliárdot az állam, kormány, a fővárosi közösségi közlekedés fenntartására kell, hogy biztosítson. Ez csak, hogy nagyság Ez a 7 a így van, ez az egész rendszer 7%-a. -ja. Ez, ez, ez, ez egy minimális része, miközben szerintem az ideális, sőt a nyugat-európai nagyvárosi sztenderdekkel alapján azt hogy ez ilyen egyharmad-egyharmad-egyharmad 3 1 arányos finanszírozás szokott lenni, Tehát az utas 1 3 fizeti a szolgáltatásnak, 1 3 Jó, de akkor mi az a november 24-e, vagy ha november 24-étől nézzük az éve december 31-ig, az nem az év 7%-a. Uh, igen, de ugye a, a, a jegyet azt a, az emberek megveszik. Itt ugye miről van szó, hogy a jegyen felüli működési költség, ez 120 milliárd forint. Ebből 108 milliárdot mi fizetünk, 12 milliárdot meg az államnak kéne. A 108 milliárdot azt kifizetjük november 24 ig tehát egyébként technikai uh -huh. megtörtént az utalás. November 25-től jön az állami 12 milliárd forint. Mi már decemberre nem is számolunk, hogyha nem jön az államtól pénz, akkor nem is számolunk azzal, hogy tudnánk utalni, a, meg, meg kéne utalnunk a közösségi közlekedésre forrás, mert hogy az államnak kéne belépni ebbe és a rendszerbe. És akkor mi van? Hát ugye erre azt mondtuk, és ez egy politikai akció nyilván, mondhatja, hogy na akkor mi lesz ebből, hogy ha november 25-től nem fizet a kormány, akkor ugye nyilván ő hiszen a közösségi közlekedésről van szó, meg fogjuk kérni az utasokat, hogy ennek előzők ne blitzeljének, vegyék egy bérletet, felelős állampolgárok, szolgáltatás hatnálók, utasok, ezzel szemben a kormány se nem felelős, se nem becsületesebb adba, hiszen blitzel a, a történetbe. Az pedig, hogy milyen akciókat indítunk, hogy ennek ellenére sohába sem utalna, akkor ez meg az elkövetkező napoknak az, az egyeztetéseinek a függvénye. Szerintem ebben elég e, sok mindent asztalra kellene tennünk, mert hogy el kell magyaráznunk a, az embereknek, hogy ahogy ők is egyébként fizetnek egy szolgáltatásért, amit ők igénybe vesznek, úgy az államnak is álnia kellene a számára. Az, a, az egyébként, az a vita, ami az ITM-mel van, az valaki egyébként jogszabályi szövegbe foglalta, hogy amennyiben ilyen fajta feltétel nem teljesítés áll be, akkor az államnak egyébként a kötelezettségét nem kell teljesítenie, vagy ezek most olyan dolgoknak az összekötés, ami önnek se jutna az eszébe. Hát erre mondtam, hogy nem, tehát kérdésére válaszolunk, tehát nincs ilyen jogszabály, első hangzott hivatalosan, hogy a kettőt ezt összekötnék. Erre mondtam, hogy ez pont olyan, annyira lehet összekötni. Értem, értem. értem jó. A... Sajnos Füries Balázs nem áll rendelkezésre, és a leírása pedig ugye elmaradt véletlenül annak, ami múlt héten elhangzott, nevezetesen az, amiről egyébként Karácsony Gergely talán péntek este már be is számolt, hogy előszerződések már érkeznek az egyes önkormányzatokhoz az egészséges Budapesti program keretében szintén egy elmaradásról van szó, de nem szeretném ilyen módon összekötni őket. Nagyjából öt vagy hat percünk van erre, hogy aztán a városházára is rá tudjunk térni. Azt kérdezem öntől, hogy madártávolatból vagy közelnézetből hogyan fest a 2021-es eh, egészséges Budapest program, különös tekintettel arra, hogyha az ember egyébként elmélyül ebben, akkor ugye látja azt, hogy eh, Kásler Miklós valamikor július 15-én nyilvánult meg, és hogyha az ember rámegy a Medical Online-ra, akkor ott olvashatja, hogy az egészséges Budapest program keretében csepel 3,5 milliárd forinthoz jut, tehát úgy tűnik, mintha az égegy a világán minden rendben menne. Ez egy október 21-i hír. Na akkor miről is van szó? Amikor az új városvezetés mandátumot kapott, akkor kötött a kormányjal egy megállapodást hogy az atlétikai VB elengedésért cserébe. Kérjük a diákvárost, kérjük a évente 10 milliárd forintot a Budapesti egészségügy fejlesztésére, benne az úgynevezett CTML programra, amiről szerintem már talán ebben az adásban is beszéltünk pár héttel ezelőtt magyarán, hogy daganagyanúz betegek eljussanak diagnosztikai szolgáltatásuk. Az 2021-es lábról megegyeztünk FKT keretében, fülyes a közösen kidolgoztuk, FKT jóvá hagyta, májusban elfogadtuk. Ezt valamiért, nem tudom miért, de csak június vagy júniusban került ez kormányhatározatba foglalásra, azzal, hogy akkor az emminek a támogatási szerződésnek meg kell csinálnia. Lehet, azt láttuk augusztus végén, hogy ez nem történt meg. Ezért volt ez a minőzus uh, szeptember 1-ig közgyűlés, amikor azt mondtuk, hogy ha le lehetetlenül a diákváros, tehát a Fudán uh, Egyetem ingatlan vagyona a lendü ingatlan vagy átkerül az alapítványba, ez mi tudomásunk szerint nem indult, tehát nem történt meg. És hogy a, a, a, a 10 milliárd forintos uh, egészségügy Budapest program 21-es lávában nincsen előrehaladás, akkor lemondjuk mindenféle újabb procedúra eh, nélkül, hogy a Foglapán nem mondja az jelzi a szervezők felé, hogy ezt köszönjük, mi nem kérjük. Most a héten elég, sőt, tőleg a múlt héten intenzív egyeztetéseket folytattunk, fülyes állapitkárul, aminek kapcsán, hogyha most a Covid nem szólt volna közbe, akkor szerintem, Tegnap már be tudtuk volna jelenteni, de, de még, még csiszoljuk, és szerintem valahogy a, a ma vagy holnap remélem, hogy be tudjuk jelenteni, hogy a program tud folytatódni, valóban a kerületek megkaptak, ilyen szót használtam, press, tervezeteket, okay. tehát nem ez a, a való támogatási okirathoz adatlapokat, csak ugye azt szeretném egyértelművé tenni, hogy akkor ez december 31-ig mindenki, szerződéshez jut, támogatáshoz jut, hogyha olyan a konstrukció, és megy a program tovább, hogy ne, olyan administratív akadálya legyen ennek a dolognak. Ezzel most még egyeztetünk, szerintem jól állunk. Tegnap volt egy utolsó egyeztetésem államtitkár úrral, de a problémának ez a részt meg tud A melyik államtitkár úrral? Ügyes államtitkár telefonon? Igen, természetesen, nem dolgozik. Legalábbis a telefonfőre, milyen intenzitással dolgozik, ezt én nem tudom megállapítani, még nem is az én dolgom, hogy milyen állapotban van egészségügyi szempontból, de beszéltünk, ezt meg tudom erősíteni. Nem, én, én SMS-t váltottam bele. Azt kérdezem, két apró kérdés is, és aztán váltunk figyelembevéve, hogy ön kért tőlem egy időlimitet, hogy aztán el nekem, hogy a sajtónak, Ebben a, ezekben a kérdésekben való jelenléte, és most én nem teszek különbséget jobb és baloldali felkészült és felkészületlen riporter között, segít ezeknek a dolgoknak a rendezésében, vagy sem, miközben az ember azt fejtelettelezné, hogy a sajtónak ehhez az iget a világán semmi köze nincs, de egy része egy ilyen látványpégségben zajlik, hát a sajtó hatatlanul rányúl. Szerintem a, a, a sajtó által okozott nyilvánosságnak van szerepe. Egyrészt, a, ha valahol kiderül, hogy nem politikai a probléma, tehát nem egy erős politikai döntés van valamilyen ügy mögött, akkor az mindig ki tudja mozdítani a holdpontról, mert akkor a administratív problémákat könnyebb ezáltal hárítani. Ha pedig politikai a vita, akkor meg egyértelművé lehet tenni. Még olyan is, olyat is látott a világ, amikor a politikai vita a nyilvánosság hatására megfordult, már ugye ebből szempontból, hogy a megoldás született egy ilyen ügybe. Én ebben hiszek abszolút, hogy hogy vannak azok a pontok, amikor ugyanis a nyilvánosságnak erős terepe van, amellett persze, hogyha kérdeznek, akkor válaszolni. Jó, el, a kérdés az, hogy el, akkor most minden feltétel teljesíte a kormány, vagy, vagy mit gondol erről, hogy legyen atlétikai VB, vagy ez az elkövetkezendő egy hétnek a zenéje, amikor ugye szerdán lesz fővárosi közgyűlés? Szerintem az elkövetkező napoknak lenne egy hogy minden polgármester, Számára legyen világos, hogy nem csak egy adatlapot kaptak is időhúzás van, hanem valóban folytott az egészséges budatkozásúra. A 21-es lábnak a finanszírozása biztosított lesz idén még, tehát hogy mindenki tud tervezni, a szükséges beszerzéseket ki tudják írni. Magyarul, hogy könnyen lehetséges, hogy 21-én annyi program lesz, de ez lehet, hogy nem fog köztük szerepelni. Mert a felmondása a WB-nek. És tájékoztatni kéne erről a döntésről, tehát hogyha ez megvalósul, hogy mi tovább az Egészség és Budapest program, akkor az a feltétel, amit támasztottunk ebben a dologba, az teljesül. Tehát egyelőre akkor nem nincsen ennek oka, hogy mondjuk. Oké. Okay. Hát le... Ezt mondom akkor, hogyha most ezekben a nem mondjuk, következő pár napban valóban az leírásra kerül, mm -hmm. a nyilvánosság számára kijelentésre kerül, és ebben főleg nyilván a kormány tudja elmondani, hiszen mi utalja ezeket, mm. Biztosított, hogy ezt idén. az egész. Oké, okay, magyarul túljut a eh, szerződés tervezeti fázison. Jó, kezdem megtanulni a nyelvét. Uh, van itt egy párhuzamos valóság, ami nincs. Mert nincs párhuzamos valóság. Egyrészt van egy narratíva és narratíva sincs, hiszen a narratíva már önmagában arról szól, hogy van valami, de helyette van narratíva. Magyarul van egy látványpékségi történet ismét, amit az indexet lehetővé, illetőleg az anonimus, hogy az anonimus és az index mennyiben működik együtt, nem tudom fogalmam sincs. Vannak pillanatok, amikor az ember azt gondolná, hogy együttműködik, és van ezzel szemben a Városháza, amely bizonyos szempontból a kezdeti teljesen pozitív helyzetét és pozícióját elvesztve, némileg az események után tehát megy különös tekintetten arra, hogy magyarázkodásra kényszerül a tekintetben, amit egyébként az Anonymous közzétesz, és amivel kapcsolatban cikkek születnek elsősorban az Indexen. Eddig követhető vagyok? Abszolút. Eljön az a pillanat, amikor kimerevül egy kép, és azon konkrétan látszik, és hangzik Barcsi Balázs, egy bonyolult nevezetű bizottságnak a vezérigazgatója. Vagyongazdálkodási, mi a pontos név? Vagyonkezelő, ez nem bizottság, Va nem ez egy cég. Ez egy cég. A vagyonkezelőnek a vezérigazgatója. Elnézést a pontatlanságért, csak itt belelendültem, és akkor már az összes papír, ami előttem van, az nem befolyásol a beszédben, de itt van ön a kontrollom, külső kontroll. Um, azt önök se tudják tagadni, hogy ez az illető, ez egy szakember. Azt is tudják, hogy teljes ismeret anyaggal rendelkezik, hiszen ő készítette el azt a verziót, ami alapján egyébként önök úgy döntöttek, 6 vagy 7 verzió közül választva, vagy végül is melyik verziót választják. Ő ennek dacára nem közvetlenül a döntés után, hanem jóval később folytat emberekkel megbeszélést, amit egyébként a résztvevő felek közül valaki vagy egy harmadik fél senki nem tudja rögzít ebből részleteket ad közre. Az elején azt se tudjuk, hogy kivel beszélget, az elején azt se tudjuk, hogy hol beszélget, az elején azt se tudjuk, hogy milyen időpontban beszélget, majd szépen adagolva a részleteket derül ki, hogy vannak beszélgetés, hogy van egy beszélgetés, amely egyáltalán nem olyan nagyon régen, 2021 május 5-én 14 órakor, és itt olvashatta volna a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ ZRT hivatalos helységében zajlik. Itt Eljön az a pillanat, amikor úgy gondolja a fővárosi önkormányzat vezetése, hogy kérem szépen ezzel kapcsolatban igazoló jelentést kell készíteni, mert hiszen itt most a kimerített képen rajta kaptunk valakit, aki meg tudja magyarázni, hogy mi történt, és azzal tulajdonképpen a helyzetet meg is oldhatjuk, kiderülhet, hogy minden rendben van, és kiderülhet az ellenkezője is. Többé-kevésbé érthető, amit mondok? Én értem. Az igazoló jelentést azt e, ugye Balcsi Balázs nem önnek írta. Nem, az főpolgármesternek, így van. Erről ugye már múlt héten beszéltünk. Igen. Ezt ugye ő e, nem személy szerint, de egyébként Tordai Csavának írta. E, főpolgármesternek. Értem, de a főpolgármester az igazoló jelentés készhezvételese után felkérte a BFV igazgatóságának elnökét, egyben jogi Igen. főtanácsadóját, hogy az abban foglaltakat értékelje, illetve Igen. tegye javaslatot a számára. Igen. Kérdezem öntől, hogy erre mi szükség van? Hát egy javaslatot tegyen. Ez mi alapján? A BFVK az micsoda, ez a Budapest főváros vagyonkezelő? Ez elő, így van. Igen. Tehát ez a, ennek a miért hárítja a át ezt a feladatot vele együtt a felelősség? Bár ugye neki nem lett volna kötelessége megfogadni azt, amit Tordai Csaba mond, de ezzel együtt nem ő dönt, hanem felkérte a, BK, a BFVKF igazgatóságának elnökét. Miért? De miért nem ő döntheti? egy javaslatot. És azt javaslatban, ahogy ön is mondta, dönthetett volna, hogy nem így, nem úgy, hanem amúgy e, csinálja. Ő ez fölött, egy jogi de... kérdés, ami zajlott, vagy ez egy politikai kérdés? Szerintem ez egy nektú jogi kérdés. Hát a, a, a domogban, már hogy a Bacsi Balázsnak a, e, az nem kérdés, azt szerintem elmondtam, mint csövöltetés, hogy nyilván, aki hülyességeket beszél egy kabinet döntése szemben, ahol egyértelműen foglaltunk állást, és fecsek éppen teljesen mindegy, hogy milyen körbe, tehát ő minőségében, tehát ennek kell lennie a Tehát olyan nincsen, hogy... De ön a, úgy, úgy gondolja, történet. hogy a jogi jelentősége a történetnek túlnő a politikain, ami egyébként a locsogással és az egész szituációval van összefüggésben, valamint azzal a moralitással, amit az ellenzék egyfolytában számon kér a kormánypárton? A jogi jelentősége ennek ott van, hogy egy ilyen locsogásért, fecsegésért, hülyeséget, beszélését mi mondjuk, ki ez a jogi kérdésemben. Én nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy melyiknek van nagyobb jelentősége. Ön egyértelműen azt mondja, hogy a jogi relevanciája nagyobb, mint a morális? Ha, ha balás vezérigazgató büntetésének a mértékéről van szó, akkor ez egy jogi kérdés, hiszen annak meg kell állni a jog számán. Ha az ügynek a politikai betületét nézzük, akkor nyilván ez egy politikai ügy, hiszen egy kreált történet, ami, ahogy a főpolgármester mondta, őt támadják, mert most még márkizai Izai Péterre nincsenek Ugye ott még nem tartunk, és nem is fogunk jutni, hogy Gansberger Gyula hogyan hozza önt hírbe, mert az túlnőne azon az időkereten, ami a rendelkezésre áll. De az, az igazoló jelentés, amit Karácsony Gergely főporgármester részére írt Barcsié Balázs, az lehet, hogy jogilag elfogadható, de egy olyan kívülálló számára, mint én, hát nekem égnek áll a maradék haja. Tehát azért ezt, hogy egy felelős ember, aki hét éve tölt be egy olyan központi dolgot, mint ő, ezt, ezt tegye le, e ezt én egyet csak annak tudom be, hogy van egy olyan csendőrpertú, e bármennyire is rosszul hangzik a címzet és a jelentés írója között, ember feltételezik azt, hogy mindazt, amit ketten tudnak, azt nem kell leírni. Tehát az mégis az hogy van, hogy azt mondja valaki, de tényleg, hogy a tárgyaláson vendégként azt mondja úgy, amit mondtam, hogy ekkor és ekkora vagyonkezelő központ zierti hivatalos helységével, tehát nem is egy kocsmában. Tehát azért ez önmagában egy minősítő körülmény. Nem jogilag, morálisan. A tárgyaláson vendégként Gasberg, jura Berki, Zsolt és még három szemévet részt, akik csak bemutatkoztak. Mi az, hogy csak bemutatkoztak? Önöknek van egy olyan vagyonkezelői vezérigazgatója, aki egy tárgyaláson találkozik e, négy emberrel, és nem kérdezi meg háromtól, hogy miért van ott, miközben azok ott ülnek jelen. Hát ez olyan módon életszerűtlen, hogy erre szavak nincsenek. Nem azért vagyok lendületben, mert ellenséges vagyok, hanem azért, mert ezt a Monty Python vagy a Tanú című filmből lehetne idézni ezt a levelet. Megmondom őszintén, hogy ez engem teljesen kihozott a sodromból. Hogy ennek Értem. egy fegyelmi lesz a vége, azt én nevetségesnek tartom, Különös tekintettel arra, hogy azt írja valaki, hogy három szemét vett részt, akik csak bemutatkoztak, ez mi? Értem a felindultságát a dologba, és az a az hogy szankciójának lennie kell. Egyébként nem is tudtam volna elfogadni azt, hogyha nincsen szankció, de nem is volt ilyen verzió. Ennek egy fegyelmi lett a, a, a vége. A dologba egyébként a locsogás fecsegés mellett természetesen abban is igaza van, hogy azt gondolom, ha valakihez érkezik egy tárgyaló delegáció, akkor az legalább ilyen kérdésekben legyen dokumentálva, hogy kik voltak ott. Ebben maradéktól igaza van ennyi a dologba. Ö, ennek én azt gondolom, hogy a, azon a döntési skálán, amivel hozhatott a döntést a főpolgármester ebben az ügyben, a, a szankciók részét életévé de együtt tudok élni, ami döntést hozott. Én ezt értem, de előtte ő se zárta ki azt, hogy ennél súlyosabb legyen, és akkor, amikor Tordai Csaba elmagyarázza, azt legalábbis Karásenk elmondja, hogy ugye milyen ismerővek alapján született a döntés, azért abban is ugye váltakoznak a, az érvek. Mert az, hogy többször hangsúlyoztam, hogy a tárgyalás célja kizárólag piackutatás, amelynek meg kell alapoznia így, tehát Barcsi vallás, meg kell alapozni azt a döntést, hogy valóban van-e a realitása a városház, a épületének egyéb célra való hasznosításának, Amennyiben az ingatlan befektetői piac nem igazolja vissza ezt a feltételt, akkor el kell vele. Ez egy olyan mondat, amely annak a függvényében, amit ön mondott, teljesen értelmetlen, hiszen hónapokkal egy döntés után akar megvizsgálni egy olyan helyzetet, amilyen helyzet nincs, hiszen eldöntötték azt, hogy nem értékesítik. Itt azonban mégis az szerepel, hogy ezen a megbeszélésen meggyőzték volna őt arról, hogy a Rahim Kulovat vagy maguk mögött tudó, vagy nem maguk között tudó, inentől kezdve ez egy nádas és markos. Kabaréra kezd emlékeztetni. Van pénz, és ezért van tőke is ahhoz, hogy megvásárolják, akkor hiába volt előtte egy kabinet döntés, mégis egyébként ez egy lehetséges verzió lett volna. Ez tökéletesen ellentmond annak, mint amit önök előtte mondtak. Ezre mondom, hogy ez egy hülyeség. Tehát ilyet nem lehet csinálni, ilyet érzékeltetni se lehet, ezért ennek lenni. Na, de itt úgy menti tehát... magát, amilyen mentési lehetőség nem áll rendelkezésére, és ezt a mentegetést őnök elfogadták. És akkor mondom, tehát az a verzi, és legyen egy ilyet, nem akarjuk adni eladni a városházát. De ő, mégis hogy... de ő mégis így csinált, miközben nincs jogköre. Ezért kellett. Piac kutatás végezni egy olyan dologban, ami egyébként eladhatatlan, az mi? hát az enzékeltenek szankciójának lennie. És most, ha jól értem, arról vitatkozunk, hogy a szankció mértéke az ön szerint kevés volt-e egy fegyelmi ebben-obban, vagy ki kellett volna rugni, ez a, ez a visszatágya, mert ugye abban semmilyen vita között nincsen, hogy ennek szankciójának kell lennie. Most a beszélgetésünk, hogy jól értem arról szól, hogy az ön skáláján ez egy kirúgást ért volna, a főt valósgálmester döntési skáláján pedig ez egy fegyelmi, Nem. azzal, hogy erősen jelezte, hogy ez. Csak hogy lássad, hogy én mennyire fegyelmezett vagyok, elfogok köszönni öntől, hiszen önnek egyéb programja van, és erre külön felhívta a figyelmet, és szeretném, ha ezt értékelném, mert ilyet nem nagyon talál a piacon. Én mást mondok. Neki kellett volna lemondani. Nem kellett volna kirúgni. Azzal, hogy a helyén maradt, azzal egy olyan támadási felületet biztosított önök ellen is, amit önök a tévedés minimális kockázatával nem fognak tudni kivédeni, és örökké fogják önöknek rúni, inkább alappal, mint alap nélkül. Egy politikai támadásnak tették ki magukat, és ez alapvetően Barcsié balás bűne, aki nem vette a kalapját és ment. Én megköszönöm azt, hogy betadjuk a rendelkezésre álló filmet Ez a Ön véleménye volt a dologba, abban nincs helyzetületi új számítót ez a történet. Egy utolsó kérdés, és ez történelmietlen. Bele tudja képzelni magát abba a szituációba, ami ezek szerint önnél lehetetlen. Ön nem vette volna alapját, hogy hogyha öndről egyébként egy olyan fényképfelvétel készül, amely nem egy olyan helyzetben találja, mint itt. Nem ez az evidens? Nem az, hogy megvárja az emberednek az eljárásnak az eredményét? Őszintén szóval ebben annyira hipotetikus a kérdés, mert hogy nem tárgyalok beruházókkal, betöltetőkkel, és életemben nem foglalkoztam önök hogy ebben most nem fogok ebben a pillanatban tudni belegondolni. Ezt most, és nem a probléma megkerülésére mondom, mert szerintem. Rá kéne ember... venni ezt az embert arra, hogy valakinek állja rendelkezésére egy riporszituációba, hogy meg tudja -e magát védeni úgy, mint ahogy -e meg tudta védeni magát Tordai Csabajot értem. Vettem a kérdést ki, Viszont hallásra. Köszönöm, viszontásra. Kisambrus főpogármester főpolgármester helyettest hallották. Amíg rámolok, addig hívhatnak. Nem telefonálnak. Jó reggelt! Jó reggelt, talál vagyok. Hát végig az előző és teljesen nevetséges a városháza, úgy, van, vezetőként. Vállalatvezetőként ezt réges-régen meg kellett volna tenni a Karácsony és egyébként önnek pedig igaza van, hogy ezt meg kellett volna előzni a félszemélynek a lemondásának, de teljesen nevetségesé teszik magukat, és maga a kis Andrússal akarja érteni, hogy milyen probléma, milyen óriási probléma van a helyzet. Szerintem ő lojális. Ja, oké, azt, azt elfogadom. Öntem. Tehát a Karácsony egyre szarap helyzetben lavírozza magát. Karácsony anyiban annyiban lavírozza magát szarhelyzetbe, amennyiben az emberei hozzák őt szarhelyzetbe, és az emberein pedig ő nem uralkodik. Tehát nem is, hogy nem uralkodik, ha nem tudja kezelni a szituációt. Fogalva nincs, hogy mi zajlik, szerintem körülötte. Kihordják, ki lóla, alhanyják a városházán. Én nem értem, hogy egy nem piacképes dologgal kapcsolatban hogyan lehet e, tárgyalást folytatni. Ez és hogy utána a Tordai Csaba, aki egyébként egy nagyon magas méltóság, és akivel én már beszéltem, de a beszéd hibáján kívül másokból sem akar rendelkezésre állni, írtam neki, tenne egy sms nem válaszolhat, szerintem nem is fog. Pont azt követi el szerintem a városháza, amivel ma az ellenzék a Fidesz bírálja. Pont azt. Igen. Pedig nincs különbség morális dolgok megítélésében. morális dolgok megítélése az nem annak a függvénye, hogy ki párthoz tartozik, vagy hisznek neki. Ezért volt nagyon érdekes az a szavazás, amit történt, és ezért. Igen. Azt írja valaki, X-szül, aki féhí, kis Ambrus, lehet, hogy most beszélt veled utoljára, pontosan értettem, mi a probléma. Szerintem nem. Akkor a mai beszélgetés nem bállalta volna. Hát velem szó válni, kockázatos illetek, hát ugye az ember mindig békesszituációban kezd valakivel beszélgetni, és aztán másodperceken belül lesz vihar. Hogy ezt én vonzom-e? Értik, hogy azért inkább fizessünk a fialának valamit, csak ne kelljen vele beszélgetni, mert akkor előbb-utóbb lesz valami botrány, amiről úgy kell beszámolni nálam, mivel az ember nem tud jól kijönni. Bizisten, ezt azért ezt nem venném magamra. Van-e bárki még, aki szeretné velem szót váltani, ez itt a levezetés pillanata, a többiek már biztos a francba kívánnak, már És ugye itt van Vámos Sándor, aki nem akarom hiába köszörülni a nyelvemet, aki ugye bizonyos információk alapján, amelyek az egészet nem ölelik fel, eldönt valamit, amivel kapcsolatban aztán annyira öntudatosan vitatkozik, hogy nem fogadja be az újabb és újabb információkat. Jó reggelt! Jó reggelt! szia, Horrát Péter vagyok, csak kicsit készítézők tévénhez. Hát tényleg nagyon kockázatos beszélgetni, ebbe, ez, ez biztos, ez is néznek én már húsz éve, meg hallgatlak. Hogy figyelj, pont egy hete mondtam, egy hete mondtam, hogy ki kéne rúgni ezt a barcsbalát, és akkor azt mondta, hogy ez egy hülyeség ilyen nincs, ez táblák előre de... a, a, mindent az események. Hát újabb és újabb részletek Tudom. Vannak. Tudom, tudom. ha mondjak valamit, megmondom. Hogy tulajdonképpen te azt mondtad, hogy ennek magától kéne tábolni és ég, fölmondani. Ég. Figyelj, ez a, ez a Bars Balázs, én szerintem nagyon sokat tudott és ő nem fog magától elmenni. Ő azt várja, hogy ezt kirúgják, és akkor borít. Úgyhogy ezt, ezt, ezt nem más, ez még ez, több fegyelmi fog egy ne, ezt, Nem egészen... Ezt, magától nem fog még nem mondod, Jó, én. A, én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy tényleg sok dolognak a tudója, és szerintem másodperceken belül kapna másik állást. És akkor még az összes körülményt ugye ennél több idő lett volna, akkor gyakorlatilag tényleg lehetett volna vezetni egy kalámbóféle filmet. Ez történt, az történt, hogyan történhetett, miért történhetett? Ez a rengeteg papír nem azért van. Az egy nagyon fontos kérdés hogy létezhetett volna egy olyan vásárlói akarat, egy olyan pénzzel megtámogatva, amely utólag is változtatott volna a kabinet döntésén, mely szerint nem eladó a Városháza. És ami a legfontosabb, ami még ennél is fontosabb, és amit én soha a büdös életben nem tartottam be, nem tudom önök hogy voltak vele. Annak idején a szüleim, de maradjunk, a saját szüleimre nem feltétlenül emlékszem így jól, de én ezt megtanultam, hogy ha az ember őszinte, akkor nem kerül abba a helyzetbe, hogy a tagadása révén valójában saját maga manőverezi, navigálja magát egy lehetetlen helyzetbe. Ha elmondják mindazt, amit menet közben kipréselt belülük az index, az anonymous és bárki más, akkor nem lenne ennek a történetnek ilyen megítélése. De folyamatos tagadás, majd folyamatos magyarázkodás történt, ami egyértelműen olyan fénybe állította be ezeket az embereket, Lehettek volna, ők fideszesek is, hogyha egyébként fideszeseket követték volna. Ez nincs jelentősége a pártállásoknak. Nincs jelentősége annak, hogy ismerem őket, vagy sem. Ami lehetetlen. Nem, ma már nem annak van igazán jelentősége, hogy az Index mekkora időt hagyott a reagálásra a múlt hét csütörtökön 4.8 és 318 között. Hanem az volt az a pillanat, amikor fel kellett volna mérni a hivatal vezetésének, hogy mindaz, ami ennek kapcsán történt, annak mekkora részletével rendelkezhet az Index, és ennek következtében, mi, tehát, hogy az ember előre menekül, és elmondja azokat a körülményeket, amelyek okán ő azt feltételezi, hogy a támadást ki tudja védeni. Miután nem ezt választotta a főpolgármester, hivatal, defenzívába került, és onnantól kezdve jöjjön ingoványos területre, amik, ahol csak abban bízhattak, hogy, mint önök, kilenc egyre re megmentik őket, politikai szimpátia alapján. Ne várják tőlem azt, hogy politikai szimpátia alapján döntsök. Vagy várhatják, de nem fogom teljesíteni. gmail.com minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. És még mielőtt úgy tűnne, hogy én vagyok a főjogos a főegyetemről, aki mindig objektív, és akinél ott van a bölcsek és ennek alapján mindig pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie, nincs erről szó. Ha valakiben vannak érzelmek, az az én vagyok. De van egy olyan pillanat, amikor ezt átmenetleg félre kell tudni tenni. És ott kell olyan világos mondatokat mondani, amivel kapcsolatban később nem kell magyarázkodni. Aztán jöhetnek az érzelme. Lehet kiabálni, sírni, ríni, ajtót rugdosni. Viszont hallásra.